І склалося враження, що він би теж не проти звалити. Він був настільки розчарований, що не дивився мені в очі, коли відтягував голівку члена. Балончик трохи пшикнув на те, що лишилося від бородавки. Можна закрити очі і уявити, що член у тебе сотню миль завдовжки. І все одно буде боляче. Марла дивиться на мою руку і на шрам від цілунку Тайлера. Кажу студентові медику, що певно небагато ви тут родимок бачите. Не в тому справа. Студент сказав, що всі подумали, що це не родимка, а рак. Був якийсь новий вид раку, на який хворіли молоді чоловіки. Прокидалися з червоною плямкою на стопі Чегомілті. Ці плямки не щазали. Вони поширювалися, доки не вкривали тебе всього. А тоді ти умирав. Студент сказав, усі так зацікавилися через те, що гадали, що ви хворі на цей новий рак. Досі він був знайдений лише в кількох людей, але він розповсюджувався. Це було роки й роки тому. Ось так і з раком, кажу Марлі. Помилки ще будуть, і, схоже, найбільш правильним буде не забувати про всього себе, якщо щось не так із твоєю частинкою. Марла каже, можливо. Студент з азотом закінчив і повідомив, що бородавка відпаде за кілька днів. Поруч липкого паперу з відбитком моєї голої дупи лежав нікому непотрібний полароїдний знімок моєї ноги. Я спитав, чи можу я забрати світлину. Це фото досі в моїй кімнаті, пришпилене до кутика рами дзеркала. Щоранку, йдучи на роботу, я зачісуюся перед цим дзеркалом і думаю, що одного разу у мене був рак на 10 хвилин, навіть гірше, ніж рак. Кажу Марлі, що цей день подяки буде першим, коли ми з дідусем не пішли кататися на ковзанах, хоча крига цьогоріч шість дюймів завдошки. У моєї бабусі завжди на чолі її руках були ці маленькі круглі пластирі, котрими вона все життя прикривала родинки, які, на її думку, її псували. Вони або намагалися розширитися нерівними краями, або змінювали колір із бронатного на синій чи чорний. Коли бабуся востаннє виходила зі шпиталю, дідусь ніс її валізу. Настільки важко, що він пожалівся, що його всього перекосило. Моя франкоканадська бабуся була такою сором'язливою, що ніколи не носила купальника на людях. І завжди вмикала воду, котра могла заглушити всі звуки, які вона могла видати в туалеті. Виходячи зі шпиталю лордської богоматері після часткової мастоктомії, вона перепитала. Це тебе перекосило? Для мого дідуся це було щось на штип підсумку їхнього життя. Моя бабуся, рак, їхнє весілля, твоє життя. Кожного разу, коли він розповідає мені цю історію, він сміється. Марла не сміється. Я хочу розсмішити її, щоб їй відлягло. Щоб вона вибачила мені за колаген. То я нічого не знайшов, і якщо вона знайшла щось сьогодні вранці, то помилилася. Родимка. У Марли є шрам від цілунку Тайлера на тильній стороні руки. Я хочу, щоб Марла розсміялася, тому не розповідаю, як останнє обіймав Хлою, лисий скелетик, вмочений у жовтий віск, із шарфом навколо голови. Я обіймав Хлою востаннє, перш ніж вона щаслена назавжди. Сказав їй, що вона схожа на пірата, і вона розсміялася. Коли я ходжу на пляж, завжди підгинаю праву ногу під себе. З Австралією та Новою Зеландією, чи зариваю її в пісок. Мене лякає те, що люди можуть побачити ногу, і в їхніх думках я почну вмирати. Рак, якого в мене нема, тепер повсюдно. Але цього я Марлі не кажу». Є чимало речей, які ми не хочемо знати про тих, кого любимо. Щоб розвеселити Марлу, щоб почути її сміх, розповідаю їй про жінку, що не писала до любої Еббі. Вона вийшла заміж за привабливого успішного пронаря. І першої шлюбної ночі він змусив її лежати в крижаній ванні, доки шкіра не стала холодною на дотик, і наказав непорушно лежати в ліжку, доки він здійснював статевий акт з її холодним застиглим тілом. Гумор у тому, що жінка робила це на початку шлюбного життя і продовжувала робити ще 10 років шлюбу, а тепер писала до Любої Еббі. Чи не гадає Еббі, що це може щось значити? 14. Коли люди думали, що ти вмираєш, вони приділяли тобі якнайбільше уваги. Через те я й полюбив групи підтримки. Коли вони могли бачити тебе востаннє, вони тебе справді бачили. Решта, стан банківського рахунку, пісні по радіо, скуйобжене волосся відкидалося геть. Вони приділяють тобі всю свою увагу. Люди слухають, а не чекають своєї черги, щоб висловитися. І коли вони говорять, вони не розповідають історії. Коли ви удвох розмовляєте, ви щось будуєте, а опісля – ви вже не ті, якими були. Марла почала ходити на групи підтримки, коли знайшла перше ущільнення. Наступного ранку після того, як ми знайшли друге ущільнення, Марла пристрибала до кухні двома ногами в одній панчосі і сказала «Глянь, я схожа на русалку». Марла сказала «Це не той випадок, коли хлопці сідають задом наперед на унітаз і уявляють себе на мотоциклі. Це приємна випадковість». Якраз перед нашою зустрічю на лишаємось чоловіками разом» Марла знайшла перше ущільнення. І ось друге. Ви маєте знати, що Марла досі жива. За її словами, померти можна будь-якої миті. Трагедія її життя в тому, що вона не вмирає. Коли Марла знайшла перше ущільнення, то пішла до клініки, де згорблені оббудила матерів, колесали або клали собі під ноги кульгавих лялькових дітей. Діти були змарнілі, з темними колами під очима кольору бананів чи апельсинів, що от-от зіпсуються а матері розчісували з їхніх скальпів лупу, спричинену занедбаним грибком. Порівняно з хирлявими обличчями, зуби в людей в клініці виглядали величезними. Доказ того, що зуби – тільки скалки кісток, що проходять крізь шкіру, аби розжовувати їжу. Ось де ти опиняєшся, якщо не маєш медичного страхування. Перш ніж щось стало відомо, чимало геїв схотіло завести дітей. Зараз діти хворі. Матері вмирають, а батьки – мертві. Сидячи в шпитальному блювотинному смороді, сечі та оцту, в той час, як медсестра опитувала кожну матір, скільки часу та хвора, скільки ваги вона втратила, і чи в її дитини є живі родичі або опікуни, Марла вирішила – ні. Якщо вона має померти, знати про це Марла не хоче. Марла вийшла з клініки, завернула за ріг до міської пральні і вкрала з сушарок усі джинси. Тоді віднесла їх до дилера, котрий дав їй 15 баксів за пару. Тоді Марла придбала собі справді добрі колготки з тих, що не пускають стрілок. «Навіть справді добрі, які не пускають стрілок, каже Марла, усе одно рвуться. Ніщо не вічне, усе розвалюється». Марла пішла до груп підтримки через те, що їй було легше знаходитися серед таких самих підтирок для дупи. З усіма було щось не те, і потроху Марла заспокоїлася. Вона влаштувалася до моргу, де займалася клієнтами, які наперед оплачували свій похорон. Десь рідка позани, а частіше то в стулі, виходили з демонстраційної зали, виносячи урночку розміром з підставку для яйця. А Марла сиділа у фойє із зібраним волоссям, у порваних колготах та доленосним ощільненням у грудях, і казала «Мадам, не обманюйте себе, у цю урночку ми не зможемо вкласти навіть вашу спалену голову, поверніться і принесіть щось розміром із кулю для боулінгу». Серце Марли було схожим на моє обличчя. Лушпиння і відходи світу, уживані підтирки для дуб, у переробці яких ніхто не зацікавлений. Маже групами підтримки і клінікою, розповідала мені Марла, вона зустріла чимало мертвих людей. Вони вже померли. Вони там, по той бік, а ночами вони телефонують. Марла могла піти до бару і почути, як бармен кличе її до телефону. А коли вона брала слухавку, там була мертва тиша. Тоді вона й відчула, що досягла дна. Коли тобі 24, каже Марла, то й уявити собі не можеш, як низько можеш впасти. Проте я швидко вчилася. Коли вона вперше наповнювала кремаційну урну, то не вдягнула маску на обличчя. Пізніше вона прочищала ніс, а на серветці залишилися темні сліди містера, хто знає кого. Якщо в будинку на Стріт телефон дзвонив лише раз, ти підіймав слухавку. І там була мертва тиша. Ти знав, що хтось хоче знайти Марлу. Це траплялося частіше, ніж можна було очікувати. У будинок на Пейперстріт подзвонив детектив, що розслідував вибух моєї оселі. І Тайлер стояв поруч і шепотів мені у вуху в той час, як в іншому вусі. Детектив питав мене, чи я не знаю кого-небудь, хто міг би виготовити динаміт у домашніх умовах. «Нещастя, це природна частина мого розвитку», – шепотів Тайлер, – «у напрямку трагедії та розпаду». Я сказав детективу, що мою квартиру підірвав холодильник. Я перестаю тяжіти до фізичної влади і власності, бо тільки через саморуйнацію я зможу віднайти справжню силу мого духу, шепотів тайлер. Динаміт, сказав детектив, не був чистим. Там лишилися сліди щавлево кислого амонію і перхлориду калію, що свідчить про те, що бомбу робили кустарно, а замок у вхідних дверях був вибитий. Я сказав, що тоді був в окрузі Вашингтон. Детектив у телефоні пояснив, що хтось пшикнув фреоном до замкової шпаренки і зубилом роздробив серцевину. Так викрадають велосипеди. «Визволитель, що знищує власність», – продовжував Тайлер, – «бореться заради звільнення мого духу. Учитель, який прибере свою власність на моєму шляху, звільнить мене». Детектив сказав, що той, хто підклав домашній динаміт, міг позбивати запальники і увімкнути газ за дні до вибуху. Газ був лише спусковим гачком. День у день газ заповнював приміщення, Доки не досягнув компресора холодильника, який і спричинив вибух. Скажи йому шепотів Тайлер так, це ти зробив. Ти все підірвав. Ось що він хоче почути. Кажу детективу, що ні. Я не напускав газу, коли полишав місто. Я любив своє життя свою оселю кожен предмет меблів. То було все моє життя. «Усе, лампи, стільці, ковдри було моє. Тарелі в серванті, рослини, телевізор був я. Це я вибухнув. Невже він того не бачить?» Детектив наказав не полишати місто. 2015. Пан його честь, містер-президент місцевого відділення Національної спілки кіномеханіків і операторів незалежних кінотеатрів, просто сидів. Під і поза, і всередині всього, що людина сприймає за належне, народжується щось жахливе. Ніщо не вічне, усе розвалюється. Я це знаю, тому що Тайлер це знає. Три роки Тайлер різав і склеював плівки для мережі кінотеатрів. Кінофільми перевозять у шести чи семи невеличких котушках, складених до металевої варізки. Тайлер мав склеювати ці котушки в одну п'ятифутову, котру використовують проектори з автоматичним перемотуванням. За три роки сім кінотеатрів, щонайменше три зали в кожному театрі, Нові фільми щотижня. Через Тайлера пройшли сотні копій. Дуже шкода. Проте зі зростанням кількості автоматичних проекторів потреба в Тайлері відпадає. Містер-президент відділення викликав Тайлера на коротку розмову. Робота була нутною. Зарплатня низькою. Тож президент місцевого відділення Національної спілки кіномеханіків і операторів Незалежних кінотеатрів сказав, що відділ робить Тайлерові Дердену послугу, дозволяючи йому дипломатично піти. Не сприймайте це як звільнення. Назвемо це скороченням кадрів. І ще цей містер-мудак місцевого відділення каже, ми цінуємо ваш внесок в наш успіх. О, жодних проблем, сказав Тайлер і всміхнувся. До спілка продовжуватиме надселета йому чеки, він триматиме рота на замку. Тайлер сказав, сприйміться як ранній вихід на пенсію. Через Тайлера прийшли сотні копій. Фільми поверталися до дистрибутора. Фільми виходили в повторний показ, комедії, драми, мюзикли, мелодрами, пригодницькі бойовики. Із доданими Тайлером кадрами порнографії – содомія, феляція, Кунілінгус бандаж. Тайлеру не було чого втрачати. Тайлер був пішаком у цьому світі його сміттям. Ось що Тайлер зважив сказати керуючому готелем Пресмен. На іншій роботі Тайлера в готелі Пресмен він був ніким. Ніхто не переймався, чи живий він, чи мертвий, і він відповідав їм добаною взаємністю. Ось що Тайлер звалів мені сказати в офісі керуючого готелем із охоронцями за дверима. Після всього ми з Тайлером сиділи допізна і розповідали один одному про це все. Якраз після того, як Тайлер пішов до спілки кіномеханіків, він наказав мені піти і побалакати з керуючим готелем «Пресмен». Ми з Тайлером ставали все більш схожими на близнюків. У нас обох були розбиті щелепи. Наша шкіра втратила пам'ять і забула, куди повертатися на місце після удару. Мої шрами були з бійцівського клубу, а обличчя Тайлера втратило форму через президента спілки кіномеханіків. Коли Тайлер виповз із офісу спілки, я пішов на зустріч із керуючим готелем «Пресмен». Я сидів там, в офісі керуючого готелем «Пресмен». «Я – вишкірена помста Джо». «По-перше, – сказав керуючий готелем, – у мене три хвилини. У перші тридцять секунд я розповів йому про до супів, бздіння на крем-брюле, чхання на тушкований цикорій, а тепер я хотів, щоб готель щотижня висилав мені чек у розмірі моєї зарплатні плюс приблизні чайові». Натомість я більше не приходитиму на роботу і не піду до газет чи закладів охорони здоров'я зі зніченим слізним зізнанням. Заголовки. Розкаяння. Офіціант зізнається в сплюндруванні їжі. Звісно, кажу, мене можуть і посадити. Можуть мене повісити, відрізати мені яйця, протягти вулицями, здерти шкіру і спалити лугом. Але готель пресмен назавжди лишиться місцем, де найбагатші світу цього споживали стяки. Слова Тайлера спадають із моїх уст. Я ж був такою приємною людиною. В офісі спілки кіномеханіків Тайлер сміявся після того, як президент спілки вдарив його. Одним ударом Тайлера вибили зі стільця. Він сів, спершись на стіну, і сміявся. Давай, ти ж мене не вб'єш, сміявся Тайлер. Ти тупий мудак. Вибий з мене лайно. Проте ти мене не вб'єш. Тобі забагато чого втрачати. У мене ж немає нічого. А в тебе є все. Уперед, прямо в живіт. Пройдися ще раз моєю пикою. Вибий мені зуби. Проте виплачую чаки. Зламай мені ребра, проте якщо ти прогавиш бодай тиждень оплати, я влаштою розголос, і тебе з твоєю нікчемною спілкою втоплять у позовах від кожного власника кінотеатрів, кожного дистрибутора фільмів і кожної матусі, чия дитинка побачила стерчака у бембі. «Я сміття, – каже Тайлер, – я сміття, лейно і псих для тебе і для цього довбаного світу. Тобі все одно, де я живу, чи як я почуваюся?» Чи що я їм або чим годую своїх дітей? Або як оплачую лікаря, коли хворію? Так, я тупо і і слабий. Проте все одно ти за мене відповідаєш. Сиджу в офісі готелю «Пресмен». Мої губи досі поділені на 10 частинок. Анус у моїй щоці дивиться на керуючого готелем і виглядає дуже переконливо. Власне, я сказав приблизно те саме, що й Тайлер. Після того, як містер-президент скинув Тайлера на підлогу, після того, як цей містер побачив, що Тайлер не захищається, його честь зі своїм величезним, мав каде лак тілом, більшим і сильнішим, ніж йому будь-коли у житті знадобиться, його честь розмахнувся і вперіщив тайлерові перебрах, а Тайлер сміявся. Його честь зарядив Тайлеру по нирках, коли той скоцюрбився, але Тайлер продовжував сміятися. «Давай, зроби це!» – сказав Тайлер. «Повір мені, тобі полегшає! Ти чудово себе почуватимеш!» В офісі готелю «Пресмен» я питаю керуючого готелем, чи можу скористатися їхнім телефоном, і набираю номер газетного відділу міських новин. Керуючий готелем спостерігає, а я кажу. «Привіт, я скоїв страшний злочин супроти людства в якості політичного протесту». Я протестую проти експлуатації робітників сфери обслуговування. Якщо мене посадять, мова вже йтиме не про неврівноваженого робітника, що стить до супу. Усе це не буде героїчних масштабів. Офіціант Робінгуд, заступник заступник знедолених. Мова йтиме про значно більше, ніж один готель і одного офіціанта. Керуючий готелю пресмен дуже м'яко відбирає у мене слухавку. І каже, що більше не хоче, аби я тут працював, принаймні не з таким виглядом. Я стою біля торця столу керуючого, коли питаю, що? Закінчення задуманого вам не сподобається. Без вагань, продовжуючи дивитися на керуючого, я з розмаху заціджую кулаком собі по носу, і кров цибанить з незагоїних ранок. З якоїсь дива я згадую ніч, коли ми з тайлером уперше билися вдар мене що є сили. Це був не такий уже й сильний удар б'ю себе ще раз. Вся ця кров виглядає не зле. Однак, щоб зчинити якнайбільше шуму і розбити картину на стіні, я кидаюся об стіну. Розбите скло, рама, картина з квіточками і кров летять додолу. А я поруч блазнюю такий собі кривляка. Кров падає на килим. Я доповзаю до столу, керуючого готелем, і лишаю на ньому страхітливі криваві відбитки. Кажу: будь ласка, допоможіть мені, і починаю йоготіти. Допоможіть мені, будь ласка, будь ласка, більше не бийте мене. Я сповзаю на підлогу і повзу килимом у своїй крові. Перше, що я збираюся вимовити, будь ласка, тому стискаю губи. Чудовисько плазує крізь букети і вінки східного килиму. Гаряча кров лється по носоглотці. Чудовисько плазує килимом. Нитки і пил чіпляється до крові на його кіхтях. І воно підповзає достатньо близько, щоб хопити керуючого телем пресмен за його щеколоток у тонку смужку і сказати це «Будь ласка!» Сказати це «Будь ласка!» Виходить з мого рота разом із кривавою бульбашкою «Сказати це!» і крові з бульбашкою заливає все довкола. Ось як Тайлер отримав можливість відкривати бійцівський клуб кожного вечора. Опісля було сім бійцівських клубів, потім 15, а невдовзі і 23. І Тайлер хотів більше. Гроші надходили завжди. «Будь ласка, благаю, я керуючого готелем Пресмен. Дайте мені гроші, і я знову сміюся. Будь ласка». І, будь ласка, більше не байте мене. У вас тільки всього є, а в мене немає нічого. І я починаю дертися по штанях у тонку смужку керуючого пресмен, який відсахується все більше, спираючись на підвіконня. І навіть його губи сахаються мене, оголюючи зуби. Чудовисько чіпляється з кривавленою лапою за ремінь керуючого, підтягується, щоб вхопитись за білу накрохмалену сорочку, і охоплюю його м'які зап'ястя кривавими руками. Будь ласка, всміхаюся так, щоб розійшлися шви на губах. Ми боремося, керуючись скрикує і намагається прибрати руки від мене, моєї крові і мого розбитого носа. Ми обидва вимазуємося в крові. Саме тої чудової миті вирішує зайти охорона. ГЛАВА шістнадцять. ГЛАВА 16 Сьогодні в газетах пишуть про те, що хтось розбив вікна у хмарочосі Хейнтауер між 10 і 15 поверхами. Виліз крізь офісні вікна і намалював на південному боці будівлі п'ятиповерхову вишкірену пику, а потім влаштував пожежі в центрі кожного величезного ока. І вони сяяли, величезні і всевидючі, над цвітанковим містом. Пика на світлині на першій сторінці, злий гарбуз, японський демон – Дракон жадібності, що висить у небі, а дим – відьомські брови чи дияволові роги. Люди кричать і дивляться вгору. Що би це значило? І хто би міг те зробити? Навіть після того, як пожежі загасили, пика нікуди не поділася і стала ще страшнішою. Порожні очі ніби стежили за кожним перехожим і водночас лишалися мертвими. Газети пишуть про це все більше. Звісно, ти це прочитав, і хочеш знати, чи було воно частиною проєкту «Каліцтво». Газета пише, що в поліції нема конкретних зачіпок. Молодіжні банди чи космічні прибульці. Хто б це не був, він міг загинути, дряпаючись по виступах, і звисаючись під віконь із балонами чорної фарби. То був комітет шкідників чи комітет підпалів. Гігантська пика могла бути їхнім домашнім завданням на минулий тиждень. Тайлер знає напевно. Проте перше правило проекту Каліцтво: ти не питаєш про проект Каліцтво. Цього тижня в комітеті насильства проекту Каліцтво Тайлер сказав, що кожен дізнається, що таке постріл з пістолета. Усе, що робить пістолет, фокусує вибух в одному напрямку. На останню зустріч комітету насильства Тайлер приніс пістолет і телефонний довідник із жовтими сторінками. Вони збираються в тому самому підвалі, що й бійцівський клуб у суботах. Кожен комітет у свій вечір. Підпали, що понеділка. Насильство, що вівторка. Шкідники, що середи. І дезінформація, що четверга. Організований хаос. Бюрократія анархії. Називай як хочеш. Група підтримки. Різновид. Отже, вівторкового вечора комітет насильства висуває пропозиції на наступний тиждень, а Тайлер їх читає і дає комітетові домашнє завдання. Цього разу кожен з комітету насильства наступного тижня має розпочати бійку, з якої він не вийде переможцем. Це має бути не в бійцівському клубі. Це важче, ніж видається. Перехожі зроблять усе, щоб уникнути бійки. Сенс у тому, щоби взяти якого-небудь Джо з вулиці, який ніколи не бився, і завербувати його. Дати йому вперше в житті відчути себе переможцем. Дати йому вибухнути. Дозволити йому вибити з тебе лайно. Ти можеш це зробити. Якщо перемігти, значить ти все зіпсував. «Що ми маємо зробити, шановні?» – повідомив Тайлер комітетові. «То це нагадати цим хлопцям, яку силу вони досі мають». Це тайлерова маленька вступна промова. Тоді він розгортає кожен папірець у картонній коробці. Так кожен комітет отримує ідеї на наступний тиждень. Вирви аркуш, склади його і поклади до коробки. Тайлер передивляється пропозиції і відкидає невдалі. На місце кожної відкинутої ідеї Тайлер кладе до коробки порожній складений аркуш. Кожен із комітету витягає з коробки папірця. Як мені пояснив Тайлер, якщо хтось витягає порожній аркуш, то цього тижня робить тільки домашні завдання. Якщо ж ти витягаєш ідею, то матимеш, наприклад, штовхнути хлопця в туалетну кабінку на фестивалі імпортного пива. Додатковий плюс, якщо тебе за це поб'ють. Або ти відвідаєш показ мод у супермаркеті і, стоячи над стеною, кидатимешся полуничним желе. Якщо тебе заарештують, із комітету насильства ти виключений. Якщо ти розсмієшся, ти виключений. Ніхто не знає, хто що витягне. І ніхто, окрім Тайлера, не знає, якими є всі пропозиції, які він схвалює, а які викидає в смітник. Згодом ти зможеш прочитати про невідомого, котрий у центрі міста застрибнув у ягуар з відкидним верхом і скерував машину у фонтан. Тобі лишається тільки здогадуватися, чи було то пропозицію комітету, котру міг витягнути ти. Увечері наступного вівторка ти дивитимешся на комітет насильства, освітлений єдиною лампою в темному підвалі бійцівського клубу, і продовжуватимеш міркувати, хто скерував тачку у фонтан, хто заліз на дах музею мистецтва і стріляв пейнтбольними кулями по скульптурах у дворику, що очікували на своє розміщення. Хто намалював на демонську пику на Хейнтауер, ти можеш уявити, як команда помічників юристів та бухгалтерів, виконуючи завдання по Хейнтауер, прокрадається в ті ж самі офіси, в яких вони працюють удень. Можливо, вони трохи хильнули, навіть якщо це проти правил проекту Каліцтво, використовували електронні ключі там, де мали доступ, і балони з фреоном для вибивання замків. Могли вивішуватися, дряпатися цегляним фасадом, зістрибувати, довіряти один одному тримати мотузки, розгойдуватися, ризикуючи миттєво померти в тих самих офісах, у яких відчували, як година за годиною спливає їхнє життя. Наступного ранку ті самі клерки і помічники бухгалтерів стоятимуть у натовпі із задертими до гори акуратно зачесеними головами, невиспані, але тверезі та при кроватках і прислухатиметься до юрби, котра дивуватиметься, хто б міг таке скоїти. А поліція кричатиме на всіх «Відійдіть, будь ласка!» і вода литиметься з кожного розбитого, задимленого величезного ока. Тайлер сказав мені по секрету, що на зустрічах не трапляється більше чотирьох цікавих ідей, тож твої шанси на отримання завдання, а не порожнього аркуша, не вищі за 4 до 10. У комітеті насильства 25 хлопців, із Тайлером включно. Кожен отримає завдання – прилютно програти бійку, і кожен тягне пропозицію. Цього тижня Тайлер каже їм – «Ідіть і придбайте пістолет». Він дав хлопцеві телефонного довідника і сказав вирвати оголошення – передати довідник наступному хлопу, щоб хлопці не купували зброю і не стріляли в тому самому місці. «Це, – сказав Тайлер, – і витяг пістолета з кишені плаща. Зброя. І за два тижні кожен з вас має принести на зустріч пістолета». «Краще вам заплатити за нього готівкою, – сказав Тайлер. Наступної зустрічі ви всі обміняєтеся зброєю і заявите, що куплений вами пістолет украдено». Ніхто нічого не питав. «Перше правило проекту «Каліцтво» – ти не ставиш питань». Тайлер пустив пістолет по руках. Він був настільки важким для своїх розмірів, ніби щось величезне. Гору, там чи сонце, переплавали, щоб виготовити це. Хлопці з комітету тримали його двома пальцями. Кожен хотів спитати, чи він заряджений. Проте друге правило проекту каліцтво. Ти не ставиш питань. Можливо, він був заряджений. Можливо, і ні. Може, нам слід завжди припускати найгірше. «Пістолет?» – сказав Тайлер. «Простий і досконалий». Просто натискаєш спусковий гачок. Третє правило проекту каліцтво. Жодних виправдань. Спусковий гачок, продовжує Тайлер, вивільнює бойок, а бойок б'є по капсулю. Четверте правило. Жодної брехні. Вибух виштовхує металеву кулю з відкритого боку набою, а ствол пістолета фокусує вибухову силу із керової політкулі, каже Тайлер, мов людину з гармати, мов ракету із шахти, мов вашу сперму в одному напрямку. Коли Тайлер вигадав проект Каліцтво, він сказав, що мета проекту безвідносна до інших людей. Йому було все одно, постраждають люди чи ні. Метою було показати кожній особі в проекті, що в них є сила керувати історією. Ми, кожен з нас можемо керувати світом. Тайлер вигадав проект Каліцтво у бійцівському клубі. Якось я викликав там новачка. Того суботнього вечора молодий хлопець з обличчям Янгола вперше прийшов на бійцівський клуб, і я викликав його на бій. Це правило. Якщо це твоя перша ніч у бійцівському клубі, ти маєш битися. Я це знав і викликав його, бо повернулося безсоння, і в мене був настрій знищити щось красиве. Відколи моє обличчя ніяк не встигає загоїтись, я не зважаю на зовнішній вигляд. Мій бос на роботі питав мене, що я роблю такого, що діра у щуці ніяк не загоїться. Я сказав йому, що коли п'ю каву, то вкладаю до діри два пальці, щоб не протікало. Існує придушуючий захват, який лишає тобі повітря стільки, аби ти був при тямі. Того вечора я вдарив новачка і бив його вродливе янгольське личко спочатку відбійним молотом кісточок кулака, а потім нижньою частиною долоні. Коли вже розбив кісточки об його зуби, що продерлися крізь губи. Тоді хлоп вибав із моїх рук шматком м'яса. Пізніше Тайлер сказав мені, що ніколи не бачив, щоб я щось так ретельно знищував. Тієї ночі Тайлер зрозумів, що слід, аби перевести бійцівський клуб на якісно новий рівень, або закрити його. «Ти був схожим на маньяка, хлопче сиху. Що з тобою трапилося?» Наступного дня спитав мене Тайлер за сніданком. Я відповів, що почуваюся купою мотлоху і геть не відпочив, не зловив кайфу. Може, я звик, до бійок може виробитись імунітет. Можливо, я потребував руху до чогось більшого». І того ранку Тайлер вигадав проект «Каліцтво». Він спитав, із чим я бився насправді. «Те, що Тайлер розповідає про мотлох і рабів історії, ось як я почуваюся». Я хотів знищити всю ту красу, якої ніколи не мав, спалити сельву Амазонії, викинути хлорофторкарбонати і знищити озоновий шар, відкрити пускові вентилі цистерн на супертанкерах і злити всю нафту. Я хотів убити всю рибу, яку не міг собі дозволити, і загидати французькі пляжі, яких ніколи не побачу. Я хотів, щоб весь світ пішов на дно. Гамселя чи того юнака, я справді хотів випустити кулю меже очі кожній панді на межі вимирання, котра не хоче трахатися, щоб врятувати свій рід. Кожному китові й дельфіну, котрі начхали на все і викинулися на берег. Не сприймайте це як знищення. Назви це скороченням кадрів. Тисячі років люди трахали, засмічували, завалювали мотлухом цю планету. А тепер історія сподівалася, що я за всіма приберу. Я маю вимити і сплющити консервні банки і підрахувати кожну краплю зожитої моторної олії. А зараз я маю оплачувати захоронені ядерні відходи, зариті бензинові цистерни і злиті доксичні помиї, накопичені за покоління до мого народження. Я тримав личко містера Янгола на згині ліктя, мов немовля, чи футбольний м'яч, і кулачив його кісточками, гамселив, доки зуби не прорвалися крізь губи, пиріжчив ліктем, доки він не випав до моїх ніг, доки не почорніла і витончилася шкіра на його вилицях. Я хотів дихати дим. Птахий олені зайва розкіш, а риба має плавати догори черевом. Я хотів спалити лувр, розтрощити толоком елінський мармур і підтертися моною лісою. Відтепер це мій світ, цей світ мій, світ мій, а ці давні люди мертві. Того ранку Тайлер вигадав проєкт каліцтво. Ми хотіли позбавити світ його історії. Ми снідали в будинку на Пейпер стріт, і Тайлер сказав. Уяви, що ти саджаєш редис і бульбу на 15-й лунці полишеного поля для гольфу. Що полюєш сохатого у вологих лісах навколо руїн Rockefeller Center, збираєш молюсків біля кістяка Space Middle, нахиленого на 45 градусів. Ми розмалюємо хмарочоси величезними тотемними пиками і вишкерами гоблінів. І щовечора недобитки людства збиратимуться в спорожнілих зоопарках, щоб зачинитися в клітках від ведметів і великих кішок, що вночі спостерігатимуть за ними ззовні решіток. Перероблення відходів і обмеження швидкості – собаче лайно, каже Тайлер. Це те саме, що кидати курити на смертні вложі. Проект «Каліцтво» врятує світ. Культурний льодовиковий період. Заздалегідь викликані темні віки. Проект «Каліцтво» змусить людство піти у сплячку, відпочити тільки, щоб земля відновилася. «Ти узаконюєш анархію», каже Тайлер. «Сам побачиш». Так само, як бійцівський клуб чинить із клерками і маминами синками, «Проект «Каліцтво» зламає цивілізацію, щоб ми зробили щось ліпше з цього світу». «Уяви, – каже Тайлер, – вистежувати лося повз вітрини супермаркету, межа смердючих вішалок із зогнилими сукнями і смокінгами. Носити шкіряний одяг, який прослужить тобі все життя, і дертися товстими ліанами кудзу по сьорставер, джек і бобове стебло». Ти видаришся вище рівня вологих лісів, і повітря буде настільки чистим, що ти розглядиш, як маленькі фігурки мелять зерно і розкладають пасма оленини для в'ялення на порожній автостоянці чи на закинутій суперавтостраді, що вісьмома смугами під серпневим сонцем простяглася на тисячі миль. Ось мета проекту «Каліцтво», – сказав Тайлер, – повне і невідворотне знищення цивілізації. Що наступне у проекті «Каліцтво» знає лише Тайлер. Друге правило. Ти не ставиш питань. Не купуйте набоїв, каже Тайлер комітету насильства. І щоб ви цим не переймалися, так, ви будете вбивати. Підпали насильство, шкідники і дезінформація. Без питань, без питань, без вибачень і брехні. П'яте правило проекту Каліцтво. Ти маєш вірити Тайлеру. 17. Бос приносить ще один аркуш і кладе його на стіл поруч мого ліктя. Я вже не ношу кроватки. Бос одягнув синю, тож, мабуть, сьогодні четвер. З того часу, як бос знайшов правила бійцівського клубу, а я припустив, що можу розстріляти його з карабіна, ми з ним не перекидаємося і парою слів на день, а двері до його офісу постійно зачинені. А я ж тільки блазнював. Бо ж я міг подзвонити до відділу перевірок Міністерства транспорту. Існує кріплення переднього сидіння, яке ніколи не тестувалося на зіткнення перед запуском у виробництво. Якщо знаєш, де шукати, шафи повні скелетів. «Доброго ранку», – кажу. Він каже, «доброго». Поруч мого ліття лежить інший важливий таємний документ, тільки для моїх очей. Тайлер хотів, щоб я друкував і робив копії. Тиждень тому він кроками підрахував розмір підвалу в орендованому будинку на Пейпер Стріт 65 довжин підошви вздовж і 40 у шир. Тайлер думав уголос: Скільки буде 6 на 7? 42, А 42 на 3 126. Тайлер дав мені аркуш нотаток і сказав набрати його і зробити 72 копії. Нащо стільки? «Тому що, – сказав Тайлер, – саме стільки осіб можуть спати в підвалі, якщо ми складемо їх на триповерхові армійські ліжка». «А спорядження?» – спитав я. Тайлер сказав, «Вони не приноситимуть нічого поза списком, і все це має уміститися під матрацом». Список, знайдений моїм босом у копіювальній машині, лічильник якої все ще стояв на 72 копіях, містив. Принесення вказаних речей не гарантує допуску до тренувань, але жодна кандидатура не буде розглянута, доки волонтер не прибуде з указаними речами та п'ятьмастами доларів на особистий похорон. Крема ціни впізнаного тіла коштує 300 доларів, сказав мені Тайлер, і ціна продовжує зростати. Кожен, хто вмирає без таких грошей, відправляється до анатомічного кабінету. Ці гроші завжди мають міститися у взутті волонтера, тож навіть якщо він помре, його смерть не обтяжить проект каліцтво. Також волонтер мусить прибути з такими речами. Дві чорні сорочки, двоє чорних штанів, одна пара важкого чорного взуття, дві пари чорних шкарпеток і дві пари простої чорної білизни. Одна щільна чорна куртка. Це враховуючи одяг на волонтері. Один білий рушник, один матрац з армійських поставок, одна біла пластикова миска. Бос усе ще поруч. Я беру оригінал і кажу: Дякую. Бос повертається до свого кабінету, а я повертаюся до роботи, розкладаю пасіанс на комп'ютері. Після роботи я віддаю тайлеві копії, так минають дні. Приходжу на роботу, повертаюся додому. Приходжу на роботу, повертаюся додому. А там на Ганку стоїть хлоп. Хлопець біля вхідних дверей із запасною чорною сорочкою і штанями у бронатному паперовому пакеті. І решта необхідного в нього теж є. І білий рушник, і армійський матрац, і пластикова миска лежать на поруччі Ганку. З вікна на східцях ми за ним спостерігаємо. Тайлер каже мені його відіслати. Він замолодий. Хлопець на Ганку – містер Янгольське личко – якого я намагався знищити тої ночі, коли Тайлер вигадав проект «Каліцтво». Навіть із сенцями під очима і світлим, короткостриженим волоссям на його зосередженому личку немає зморщок чи шрамів. Одягнай його в сукню і змусь усміхатися. Матимеш дівчинку. Містер Янгол стоїть навшпиньки, біля вхідних дверей. Вдивляється прямо у потріскане дерево. Руки по швах у чорному взуті. Чорна сорочка, чорні штани. Спекайся його, каже Тайлер. Він замолодий. Я питаю, наскільки замолодий? Це не важить, каже Тайлер. Якщо волонтер молодий, ми кажемо йому, що він надто молодий. Якщо він товстий, то він надміру жирний. Якщо старий, то застарий. Худий – занадто худий. Білий – надто білий. Чорний – надміру чорний. Так випробовували волонтерів в буддийських монастирях нас скільки років, каже Тайлер. Кажеш волонтеру йти геть, і якщо його рішення остаточне, то він чекає біля входу, без їжі, сховку і заохочення три дні. Тоді, тільки тоді, він може увійти і почати тренування. Тож я кажу містеру Янголу, що він замолодий. Проте в обід він все ще там. Після обіду я виходжу, б'ю його вінником і викидаю речі на вулицю. Згори Тайлер бачить, як я влучаю вінником хлопця по вуху. А коли він лишається незворушним, я підфутболюю його речі в канаву і кричу. «Іди геть!» – кричу. «Ти що, не чув? Ти замолодий!» «У тебе нічого не вийде!» – кричу я. «Повертайся за кілька років і спробуй знову!» «Геть! Геть з мого ганку!» Наступного дня хлоп на місці. І виходить Тайлер. «Вибач!» – каже Тайлер. Йому шкода, що він сказав про тренування, але хлопець справді надто молодий. І чи не зволить він піти? Добрий поліцейський, поганий поліцейський. Я знову кричу на бідного хлопця. За шість годин виходить Тайлер і каже, що йому шкода, проте ні. Хлопець має піти. Тайлер каже, що він викличе поліцію, якщо той не піде. А хлопець лишається. Його речі досі в канаві. Вітром паперовий пакет знесло геть. А хлопець лишається. На третій день перед дверима стоїть інший волонтер. Містер Янгл ще там. І Тайлер спускається і каже йому. Заходь. Підбери з надвору речі і заходь. Новенькому Тайлер каже, що йому шкода. Але то була помилка. Новенький, надміру старий для тренувань. І чи не зволить він піти? Щодня я ходжу на роботу. Я повертаюся додому. І щодня на ганку чекають один-два хлопці. Вони не дивляться тобі в очі. Я зачиняю двері і лишаю їх на ганку. І так щодня. Часом хтось із волонтерів йде, але переважно вони стоять мов прибиті. Три дні, доки більшість із 72 ліжок, куплених і встановлених нами стайлером у підвалі, не заповнюється. Якось Тайлер дає мені 500 баксів готівкою і каже зберігати їх у взуті. Гроші на мій похорон. Ще одна давня традиція буддийських монастирів. Я повертаюся з роботи, а дім повен незнайомців, прийнятих Тайлером. Усі вони працюють. Весь перший полах перетворюється на кухню і на миловарню. Ванна ніколи не буває вільна. Зграйки людей щозають на кілька днів і повертаються із червоними гумовими пакетами рідкого водянистого жиру. Якось ввечері Тайлер піднімається нагору, де я ховаюся у своїй кімнаті, і каже: Не чіпай їх, усі вони знають, що робити. Це частина проекту «Каліцтво». Ніхто з них не знає всього плану, проте кожен із них натренований на ідеальне виконання одного простого завдання. Правило проекту «Каліцтво» – ти маєш вірити Тайлеру. Потім Тайлер щас. Зміни хлопців із проекту «Каліцтво» весь день топлять жир. Я не сплю. Усю ніч я чую, як інші зміни додають лух і нарізають мило. Висушують його на декові. Тоді запаковують кожен шматок у тканину і ставлять етикетку «Миловарня Пейпер Стріт». Усі, окрім мене, знають, що робити. А Тайлера не буває вдома. Я кидаюся на стіни, мов миша, що потрапила до годинникового механізму з мовчазними людьми, енергійними, мов натреновані мавпочки, що готують і працюють і сплять позмінно. Перемкни важіль, натисни кнопку. Зміна космічних мавпочок весь день готує їжу, і весь день зміни космічних мавпочок їдять із принесених нами білих пластикових мисок. Якось вранці я йшов на роботу, а на ганку, вбраний у чорне взуття, сорочкою штани, стоїть Великий Боб. Питаю його. Він бачив Тайлера останнім часом. Це Тайлер його сюди прислав. «Перше правило проекту «Каліцтво», – каже Великий Боб, – із випростаною спиною і сунутими підборами, ти не питаєш про проєкт «Каліцтво». «То яке ж завдання, що не вимагає міськів», – доручив йому Тайлер, – питаю я. Є ж хлопці, що тільки роблять, що варять рис, чи мають миски, чи прибирають сортир. Усенький день. Чи повіцяв Тайлер бобові просвітлення, якщо той 16 годин на добу пакуватиме шматки мила? Великий боб не каже нічого. Я йду на роботу. Повертаюся, а Великий боб досі стоїть. Я всю ніч не спав. А на ранок Великий боб уже порається в саду. Перш ніж я йду на роботу, питаю, хто його впустив, хто доручив це завдання. Він бачив Тайлера? Тайлер був тут минулої ночі. Великий Боб каже, перше правило проекту каліцтво, ти не говориш. Я обриваю його на півслові. Ага, кажу, так-так-так-так-так. І весь час, що я на роботі, космічні мапочки розкопують брудний газон навколо будинку й обробляють землю англійською сіллю, щоб знизити кислотність – Закопують перегній із загоню на фермах та мішки обрізків волосся з перукарень, щоб відлякати кротів і мишей та підвищити рівень протеїнів у ґрунті. Будь-коли вночі космічні мавпочки з якихось скотовоїнь удобрюють землю кров'ю та кістковою мукою, щоб підвищити вміст заліза та фосфору відповідно. Зміни космічних мавпочок саджають базилік, чебрець і салат латок, вагони ліщини, евкаліпту, декоративного апельсину, ім'яти, в суміш, мов у калейдоскопі, кілька трояндових кущів на кожну зелену рядку, а інші зміни ночами при світлі свічок виловлюють і вбивають сламаків і равликів. Ще одна зміна космічних мавпочок відбирає тільки найліпше листя і ягоду ялівцю, щоб зварити натуральний барвник. Живокіст, адже це природний антисептик. Листя фіалки, бо воно лікує від головного болю, та запашну маренку. Вона надає милу аромату свіжоскошеної трави. У кухні пляшки із 80% спиртом для напівпрозорого мила з рожевою геранню та тростиновим цукром чи з пачулями. Я вкрав пляшку спирту і витратив гроші на особистий похорон та цигарки. Виринає Марла базікаємо про рослини, гуляємо з нею всипаними гравієм стежками між калейдоскопічних грядок садочка. Куримо і п'ємо. Розмовляємо про її груди. Говоримо про все, окрім Тайлера Дердена. Якось у газеті пишуть про те, що зграє чоловіків, обраних у чорне – пронеслася престижним районом міста і салоном престижних автомобілів, ударяючи безбольними битами по передніх бамперах машин так, що подушки безпеки спрацьовували, розсипаючись на порох на тлі виску У Омоловарні Paper Street, інші загони обривають палюстки троянд, анемонів чи лаванди і складають їх до коробок із очищеним салом. Воно всотує їх запах і мило матиме квітковий аромат. Марло розповідає мені про рослини. Троянда, каже Марло, натуральний в'яжучий засіб. Назви деяких рослин немов би взяті з некрологів. Ірис, базилік, рута, розмарин та вербена. Деякі, як от таволга і калюжниця, аїр та аралія, могли б належати шекспірівським феям. Чемериця із солодкуватим ванільним ароматом, ліщина – ще одне природне в'яжуче півники, дикий іспанський рис. Щоночі ми з Марлою гуляємо садом, доки я остаточно не переконуюся, що цієї ночі Тайлер не повернеться. Позаду нас завжди йде космічна мапочка, котра старанно підбирає жмотки бальзамника, руди чи м'яти, розтертих Марлою у мене під носом. Викинутий недопалок. Мапочка граблями розрівнює за собою дорогу, аби стерти всі сліди нашої присутності. І якось уночі інший гурт невідомих спорснув бензином кожне дерево в міському парку і влаштував маленьку досконалу лісову пожежу. Вікна будинків уздовж вулиці розплавилися від вогню, а перепарковані машини осіли на розплавлених шинах. Про це писали газети. Будинок, орендований Тайлером на Пейперстріт, видавався живою істотою, вологою всередині. Стільки людей там пітніло і дихало. Там рухалося стільки людей, що рухався сам будинок. Ще однієї ночі, коли Тайлер не прийшов ночувати, хтось просвердлив банкомати і таксофони, вставив у отвори трубки і шприцом накачав осередину солідолу та ванільного будинку. І Тайлера так само ніколи не було вдома. Проте за місяць у кількох космічних мапочок Тайлерові цілунки були випалені на тильній стороні долоні. Тоді ці мапочки також чесли, а на ганку їм на зміну виникли новачки. Щодня загони людей їхали і поверталися в різних машинах. Та й ніколи не бачив ту саму машину двічі. Одного вечора я почув, як Марло звертається до космічної мапочки, що вистрончилася на ганку. «Я хочу побачити Тайлера, Тайлера Дердена. Він живе тут, я його подруга». Мапочка каже, «Мені дуже шкода, але ти надто... пауза, надто молода, щоб тренуватись тут». Марла каже, «Відчепися». Окрім того, продовжує космічна мапочка, «Ти не принесла необхідних речей. Двох чорних сорочок, двох пар чорних штанів». Марла кричить, «Тайлере!» «Одну пару важкого чорного взуття. Тайлере!» «Дві пари чорних шкарпеток і дві пари простої нижньої білизни. Тайлер!» «Я чую, як грюкнули вхідні двері». Марла не стала чекати три дні. Зазвичай після роботи я йду додому і готую бутерброд із арахісовим маслом. Коли я повертаюся додому, одна мавпочка читає щось іншим космічним мавпочкам, що зайняли весь нижній поверх. Ти не чудова і унікальна сніжинка. Ти така сама вмираюча органічна матерія, що й будь-хто інший. А ми всі частки однієї купи перегною. Космічна мавпочка продовжує. Наша культура зробила нас однаковими. Ніхто вже не зможе вважатися щиро білим, чорним чи заможним. Усі ми хочемо одного. Поодинці ми ніщо. Читець змовкає, коли я заходжу, щоб зготувати бутерброд. І всі космічні мапочки поводяться так тихо, наче я тут сам. Я кажу, не переймайтеся. Я вже це читав, я це набирав. Можливо, навіть мій босте читав. Ми всі чимала гора сміття, кажу. Уперед, грайтеся. На мене не зважайте. Космічні мапочки сидять тихо весь час, що я готую бутерброд. Беру ще одну пляшку горілки і підіймаюся нагору. Позаду чується. Ти не чудова й унікальна сніжинка. Я розбите серце Джо, бо Тайлер мене полишив, бо мій батько мене кинув. О, можна продовжувати й продовжувати. Часом вечорами після роботи я зазираю до бійцівських клубів у підвалі бару чи гаража і питаю, чи не бачили там Тайлера Дердена. У кожному новому бійцівському клубі хтось, кого я ніколи не бачив, стоїть під єдиною лампочкою серед темряви, оточеною людьми, і читає слова Тайлера. Перше правило бійцівського клубу – ти не говориш про бійцівський клуб. Коли починаються бійки, я відводжу лідера клубу в бік і питаю, чи він не бачив Тайлера. Я з ним живу, кажу, і він давно не з'являвся вдома. У хлопця розширюються очі, і він питає, чи справді я знаю Тайлера Дертена. І таке трапляється у більшості нових бійцівських клубів. Так, кажу, ми з Тайлером ліпші кумплі, і раптом всі навколо хочуть потиснути мені руку. Ці нові хлопці витріщаються на діру мої щоці, на почорнілу шкіру обличчя, жовто-зелену, там, де вона прилягає до кісток, і вони звуть мене сер. Ні, сер, геть зовсім, сер. Ніхто з тих, кого вони знають, ніколи не зустрічав Тайлера Дердена. Друзі-друзі знали його, і вони заснували це відділення бійцівського клубу. Тоді вони мені підморгують. Ніхто з тих, кого вони знають, ніколи не зустрічав Тайлера Дердена. Сер, чи це правда, питає кожен. Тайлер Дерден збирає армію? Так кажуть. Тайлер Дерден справді спить лише годину на добу, ходять чутки, що Тайлер Дерден подорожує, відкриваючи бійцівські клуби по всій країні. І всі хочуть знати, що далі. Зустрічі проєкту «Каліцтво» пересунулися у більші підвали. Через те, що чисельність кожного комітету – підпалів, насильства, шкідників, дезінформації – зростає. Все більше людей виростають із бійцівських клубів. У кожного клубу є лідер, та навіть вони не знають, де Тайлер. Він щотижня їм телефонує. Усі в проєкті «Каліцтво» хочуть знати, що далі. Куди ми йдемо? На що нам чекати? Уночі ми з Марлою гуляємо босоніж садком на Пейперстріт, кожним кроком здіймаючи запахи шавлії, лимонної вербени та рожевої герані. Чорні сорочки чорні штани пориються навколо при світлі свічок, підіймаючи листя рослин, щоб вбивати равлика чи слимака. Марла питає, що тут відбувається? Між грудок землі жмутки волосся, волосся і лайна, кісткової муки та крові. Рослини ростуть швидше, ніж їх зрізають космічні мапочки. Марла питає, що ви збираєтеся робити? Як би це сказати? Серед бруду просвічує сяюча золота плямка, і я нахиляюся, щоб роздивитися, що то є. Я не знаю, що буде далі, кажу Марлі, схоже, нас обох кинули. Краєм ока я бачу, як обрані в чорне космічні маввочки сновигають зі своїми свічками. Золота плямка в бруді, зуб у золотій коронці. Поруч нього ще два зуби зі срібними коронками. Це щелепа. Кажу, ні, я не знаю, що трапиться. І заштовхую один, два, три зуби в бруд, волосся, лайно, кістки і кров, де марли їх не побачать. В цієї п'ятниці я заснув на робочому місці. Я прокинувся, сидячи за столом, обличчям на складених руках. Дзвонив телефон, а всі пішли. Мені снилося, що дзвонить телефон, тож не було зрозуміло, чи то реальність стала частиною сну, чи мій сон – частиною реальності. Я відповів – зобов'язання і відповідальність. Так зветься мій відділ – зобов'язання і відповідальності. Сонце сідає. А пошматовані грозові хмари розміром з вайомінг та Японією пливуть у наш бік. Не те, щоб на моїй роботі було вікна. Усі зовнішні стіни від підлоги до стелі були скляними. Всюди, де я працював, скло від підлоги до стелі. Повсюдно вертикальні штори. І промисловий коротковорсовий сілерий килим, поцяткований маленькими надгробками там, де комп'ютери підключають до мережі. Повсюдно лабіринт одномісних закутків, відгороджених одне від одного фанерою. Десь сичить полосмок. Мій бос у відпустці. Надіслав мені електронного листа і щез. За два тижні маю підготувати офіційний звіт. Підготувати залу для нарад. Кінці з кінцями подзвонити. Оновити резюме. Щось таке. Вони готують на мене справу. Я повна відсутність подиву Джо. Я був геджалюгітним. Я знімаю слухавку, а там Тайлер. І він каже, виходь на двір. На парковці на тебе чекають якісь хлопці. Питаю, хто вони? Вони чекають, каже Тайлер. Відчуваю запах бензину на руках. Тайлер продовжує. Вийди на дорогу. Вони на машині, на Кадалаку. Я ще сплю. Тобто я не впевнений, чи Тайлер мені не сниться. Чи може я сон Тайлера? Відчуваю запах бензину на руках. Навколо порожньо. Тож я підводжуся і йду на парковку. Один хлоп із бійцівського клубу займається машинами. То він і припаркувався біля бордюру, на чиємусь чорному корніші. І все, що мені лишається, дивитися на цей величезний чорно-золотий порцегар, що має мене кудись завести. Той хлоп-механік виходить із машини. Каже, мені не перейматися. Він помінявся номерами з іншою машиною на довготривалій стоянці в аеропорту. Механік з бійцівського клубу каже, що може завести будь-що. Два звитих дротики з колонки керма. доторкнись ними одне до одного і замкнеш соленоїд стартера. Машина готова до прогулянки. Або можеш підібрати код ключа через дилера. На задньому сидінні три космічні мапочки, в чорних сорочках і чорних штанях. Не бачу зла, не чую зла, не мовлю зла. Я питаю, то де Тайлер? Механік з бійцівського клубу стоїть біля відчинених дверця Ткадалаку, мов особистий водій. Він високий, кістки та шкіра, нагадує телеграфний стовп. Кажу, ми з ним зустрінемось? Маже передніх сидінь на мене чекає святковий торт із незапаленими свічками. Я сідаю, ми їдемо. Уже за тиждень відвідувань бійцівського клубу керуєш машиною на максимально допустимій швидкості. Може, кал у тебе другий день чорний від внутрішніх крововивів, але ти незворушний інші машини їдуть навколо тебе, відструнчуються у хвіст, водії тобі тицюють факи, незнайомці ненавидять тебе. Геть нічого особистого. Після бійцівського клубу розслаблюєшся настільки, що тобі стає все одно. Ти навіть радіо не вмикаєш. Може, зламані ребра в тебе розходяться при кожному вдиху, машини позаду блимають фарами. сідає помаранчево золоте сонце, Механіку середині. Я за кермом. Святковий торт на сидінні поміж нас. Жижки сіпає. Дивитися на хлопців на штиб нашого механіка в бійцівському клубі. Кістки та шкіра. Вони ніколи не здаються. Б'ються, доки їх не перетворить на котлету. Біллі, мов занурені, в жовтий віск скелети з татуюваннями. Чорні, наче в'ялене м'ясо. Такі зазвичай тримаються разом. Їх можна уявити разом на зібранні анонімних наркоманів. Вони ніколи не кажуть «стоп». Ніби вони – сама енергія, і рухаються настільки швидко, що втрачають чіткість контурів. Ці хлопці відновлюються після чогось. І єдине, що вони можуть обрати – вид смерті, тож вони хочуть померти в бійці. Таким хлопцям доводиться битися один з одним. Ніхто не викличе їх на бій, і вони не можуть битися ні з ким, окрім таких самих засмиканих і худих, з кісток та люті, бо ніхто інший не погодиться з ними битися. Ті, хто спостерігає, навіть не кричить підвадьорливо, коли такі, як наш механік, виходять один проти одного. Усе, що чується – дихання бійців крізь тиснені зуби, ляскіт рук при спробі затиску, свист та удар, коли кулак періщить і молотить у тонкі порожнисті ребра, затиснені в клінчі. Бачиш, як із хлопців вистребують м'язи, вени й жили. Їхня шкіра сяє, спітніла, побита і волога, під єдиною лампою. Минає 10 хвилин. 15. Їхній запах. Вони пітніють. І цей запах нагадує аромат смаженого курчати. 20 хвилин бійцівського клубу. Врешті один з них падає. Після бійки двоє колишніх наркоманів провисять решту ночі один з одним, спорожнілі й усміхнені від важкої бійки. З часів бійцівського клубу цей механік постійно зависає поруч будинку на Пейперстріт. Хоче, щоб я послухав написану ним пісню. щоб подивився на сколочену ним шпаківню. Він показував мені знімок якоїсь дівчини і питав, чи вона достатньо вродлива, щоби з нею одружитися. Сидячи на передньому сидінні корніша, хлоп каже, «Ви бачите, якого торта я приготував для вас? Це я зробив. Мій день народження не сьогодні». «Масло трохи протікало крізь кільця», каже механік. «То я замінив масло і повітряний фільтр». Перевірив зливний вентиль і відрегулював момент запалювання. Збирається на дощ, то я поміняв і гуму на двірниках. Питаю, що планує Тайлер. Механік відкриває попільничку і стискає підкурювача. Каже, це тест, ви нас перевіряєте? Де Тайлер? Перше правило бійцівського клубу. Ти не говориш про бійцівський клуб, каже механік. А останнє правило проекту каліцтво. Ти не ставиш питань. То що він може тобі сказати? Він каже, «Ти маєш зрозуміти, що твій батько був твоєю моделлю Бога. Позаду нас моя робота і офіс меншають, зменшуються, зменшуються і щазають. Вдихаю запах бензину з рук». Механік каже, «Якщо ти чоловічої статі, християнин і живеш в Америці, твій батько – твоя модель Бога. А якщо ти ніколи не знав свого батька, якщо він утік чи помер, чи його ніколи не мав вдома, то що ти маєш думати про Бога? Усе це істини Тайлера Дердена, нашкряпані на клаптиках паперу, коли я спав, і дані мені для набору і копіювання на роботі. Я все це читав, можливо, навіть мій босс це читав. Ти закінчуєш тим, продовжує механік, що витратиш життя на пошуки батька і Бога. Ти маєш врахувати, каже він, що Господь, може, не любить тебе. Можливо, Він нас ненавидить. І це не найгірше з того, що може трапитись. Нагадку Тайлера – привернути увагу Бога тим, що ти поганий, краще, ніж не мати жодної уваги. А що, коли ненависть Господня ліпше, ніж його байдужість? Якби ти міг обрати, бути найгіршим ворогом Бога, чи ніким? Що б ти обрав? За Тайлером ми середні сини Господа, без особливого місця в історії та особливої уваги. Доки ми не здобудемо його уваги, можемо не сподіватися на вічні муки та спокуту. «Що гірше, пекло чи ніщо?» «Тільки якщо нас зловлять і покарають, ми можемо бути врятованими». «Спали лувр, – каже механік, – і піді тресьмоною лізою. Так, бодай, Господь дізнається наші імена. Чим нижче впадеш, тим вище злетиш. Чим далі втечеш, тим сильніше Бог схоче тебе повернути. Якби блудний син не полишив домівки, – каже механік, – жертовна ягня досі було б живим». Недостатньо бути підрахованим, мов піштинки на березі чи зорі в небі. Механік скеровує чорний корніш на старий об'їзний шлях, і позаду нас одразу вишаковується низка вантажівок, що їдуть на межі дозволеної швидкості. Корніш підсвітлюється позаду фарми, і ось ми відображаємось, розмовляючи на вітровому склі. Їдемо на максимально дозволеній швидкості. Настільки швидко, наскільки дозволяє закон. Закон є закон, сказав би Тайлер. Їхати надто швидко – це те саме, що влаштувати підпал, те саме, що підірвати бомбу, те саме, що підстрелити людину. Злочинець є злочинець. Минулого тижня ми заповнили ще чотири бійцівських клуби, каже механік. Може, Великий Боб очолить наступну філію, якщо ми знайдемо бар? Отже, наступного тижня він пояснить Великому Бобу правила і дасть йому його власний бійцівський клуб. Відтепер, коли лідер відкриває бійцівський клуб, всі стоять в очікуванні навколо світла в центрі підвалу, а лідер має ходити колами за їхніми спинами в темряві. Питаю, хто вигадав ці нові правила? Тайлер? Механіку сміхається і каже, ви знаєте, хто встановлює правила? Нове правило полягає в тому, що ніхто не має бути в центрі бійцівського клубу, каже він. Ніхто не є центром клубу, окрім двох, що б'ються. Голос лідера волатиме, повільно рухаючись поміж натовпу, виринаючи темряви, І натовп дивитиметься крізь порожній центр кімнати на інших людей. Відтепер так буде в усіх бійцівських клубах. Знайти для бійцівського клубу бар чи гараж нескладно. Бар, де все ще збирається найперший бійцівський клуб, заробляє на місячну оренду за одну суботню ніч. За словами механіка, ще одне нове правило клубу в тому, що він завжди буде вільним. Вхід нічого не коштуватиме. Механік кричить з водійського вікна транспорту, що рухається назустріч, і нічний вітер відносить його слова. «Нам потрібен ти, а не твої гроші!» Він кричить з вікна. «Відколи ти в бійцівському клубі? Ти не твої гроші в банку! Ти не твоя робота! Ти не твоя сім'я! Ти не той, за кого ти себе маєш!» Механік кричить вітрові. «Ти не твоє ім'я!» Космічна мавпочка на задньому сидінні підхоплює – «Ти не твої проблеми!» – механік кричить. «Ти не твої проблеми!» – мапочка реве. «Ти не твій вік!» – механік волає. «Ти не твій вік!» І тут механік звертає на зустрічну смугу, заповнюючи машину крізь вітрове скло світлом фар, спокійний, мов під навалою ударів. Одна машина, а згодом і інша, несуться на нас лоб до лоба з вереском сигналів, і механік вивертає кермо саме настільки, щоб їх оминути. На нас, збільшуючись і зростаючи, несуться фари. Ревуни верещать, а механік хилить у сяйво, шум і крики. «Ти не твої сподівання!» Ніхто не підхоплює вигук. Цього разу завертає, рятуючи нас машина, що наближається. Виринає ще одне авто. Фари блимають. Яскравіше, тьмяніше. Яскравіше, тьмяніше. Вищить ревун, і механік кричить. «Ти не врятуєшся!» Механік не звертає. Це робить машина, що їде в лоб. Інша машина. І механік кричить. Усі ми колись помремо. Цього разу машина завертає. Але механік перерізає їй дорогу. Машина знову маневрує. Механік знову несеться їй в лоб. В тої миті ти слабнеш і піднієш. то тої миті нічого не важить. Подивись на зорі, і тебе нема. І твого багажу нічого не важить. Навіть запах з рота. Назовні темно. ревуть сирени. «Фари сяють яскравіше, тьмяніше, яскравіше, тобі в обличчя, і тобі більше не доведеться йти на роботу. Ти більше ніколи не стрихтимешся». Хочеш, каже механік. Машина знову звертає, і механік знову їде їй на зустріч. «Що?» – питає він. «Ти хотів би зробити перед смертю?» Зустрічна машина безперервно сигналить, але механік незворушний, Він не дивиться на дорогу. Він дивиться на мене і каже «10 секунд до зіткнення». Дев'ять, вісім, шість. Моя робота, кажу. Я хотів би звільнитися. Поруч вищить зустрічна машина. І механік не вивертає кермо, щоб зіткнутися. Ще вогні несуться прямо на нас, а механік обертається до трьох космічних мапочок, що сидять позаду. Гей, мапочки, каже він. Ви вже знаєте, як грати в цю гру. Сповідайтеся, бо ми всі помремо. Повз нас проноситься машина із наклейкою на бампері. Бухим ходжу ліпше. Газети писали, що тисячі цих наклейок одного ранку просто з'явилися на машинах. На інших подібних наклейках фрази на штип Зроби з мене фарш бухі водіїв проти матерів усіх тварин на втор сировину. Читаючи газету, я знав, що це наклеїв комітет дезінформації чи комітет шкідників, сидячи поруч мене, наш частенький і тверезий механік каже мені Ага, наклейки п'яних водіїв – частина проєкту «Каліцтво». Три космічні мапочки принишкли на задньому сидінні. Комітет шкідників друкує кишенькові буклети для авіаліній. На них намальовано, як пасажири б'ються одне з одним за кисневі маски, коли їхній реактивний літак охоплено пожежею, і він несеться на скелі зі швидкістю тисячу миль на годину. Комітети шкідників та дезінформації смагаються поміж собою, хто швидше розробить комп'ютерний вірус, що змусить банкомати блювати потоком 10-20 доларових купюр. Підкуривач із сокотом виринає, і механік каже мені, щоб я запалив свічки на святковому торті. Я запалюю свічки, і торт мерехтить під вогняним німбиком. «Що ти хотів би зробити перед смертю?» каже механік і вивертає кермо на зустріч вантажівці. Та сигналить, і кілька разів прокволе в той час, як її фари, мов світанок, усе яскравішають, висвітлюючи усмішку механіка. «Загадуйте бажання, хочі ж», каже він у зеркальце заднього виду, в якому три космічні мавпочки сидять на задньому сидінні. «У нас п'ять секунд до забуття. Один», – починає рахувати він, «два». «Вантажівка майже перед нами, яскраво блимає і реве». «Три! Покататися на коні!» – кажуть на задньому сидінні, «Побудувати будинок!» – чується інший голос. «Зробити татуювання!» Механік каже, «Увіруйте в мене і здобудете життя вічне!» Надто пізно. Вантажівка завертає, і механік завертає. Але задня частина нашого корніша зачіплює край переднього бампера вантажівки. «Тоді я цього ще не знаю». Знаю тільки про фари. Фари вантажівки відносяться у пітьму, і мене відкидає спочатку у бік дверей, потім у бік торта і механіка за кермом. Механік простягається на кермі в намаганні вирівняти машину, і свічі на торті гаснуть. Однієї прекрасної миті в теплому чорному шкіряному салоні зникає світло. Наші крики зливаються в одному низькому тоні, що й низький стогін рибу на вантажівки, і ми вже нічого не контролюємо. Не маємо вибору, керунку, рятунку, і ми мертві. Чого б я собі побажав прямо зараз до цей смерті? Я ніщо порівняно з Тайлером. Я безпомічний. Я дурний, і все, що я хочу і роблю – речі. моє дрібне життя. Моя маленька лайнова робота. Мої шведські меблі. Я ніколи, справді ніколи, нікому того не казав, але до зустрічі з Тайлером. Я хотів передбати пса і назвати його антураж. Ось наскільки гіршим може стати твоє життя. Убийте мене. Я хапаю кермо і вивертаю нас знову на зустрічну смугу. Зараз. Приготуйся до звільнення душі. Зараз. Механік бореться, щоб скерувати нас у кювет, а я виборюю довбане право померти. Зараз. Захоплюючи диво смерті, коли однієї миті ти ходиш і розмовляєш, а наступної ти річ Я ніщо, і навіть менше холодний, невидимий. Відчуваю запах шкіри, ремінь безпеки обкрутився навкруг мене, мов гамівна сорочка, і коли я намагаюся сісти, то вдаряюся головою об кермо. Це більш болісно, ніж мало б бути. Моя голова відпочиває в механіка на колінах, і коли я дивлюся вгору, очі фокусуються на обличчі механіка. Він усміхнений і веде машину. Я бачу зорі за вікном водія, руки і обличчя в чомусь слипкому. Кров, масляний крем. Механік дивиться вниз. З днем народження. Відчуваю дим і згадую про святковий торт. Я ледь не зламав кермо твоєю головою, каже він. Нічого зайвого. Нічне повітря, запах диму, зорі. Механік усміхається і веде машину. Моя голова на його колінах. І раптом мені перестає здаватися, що я маю сісти. «Де торт?» Механік каже. «На підлозі». Тільки нічне повітря і запах диму все відчутніший. Я загадав бажання. Прямісінько наді мною, підсвічене зорями обличчя усміхається. «Ці святкові свічки!» каже він. Вони все ніяк не згаснуть. Усяй візір мої очі прилаштовуються настільки, що я розрізняю, як дим тягнеться з маленьких вогників, розсипаних ковдрою навколо нас. Голова 19 Механік із бійцівського клубу тисне на газ, женучи машину у своїй незворушній манері. І цієї ночі ми все ще маємо зробити щось важливе. Де чого? Чого маю навчитися? Перш ніж цивілізації гекнеться. Це як подивитися на зорі і довідатися, куди рухаєшся. Навколо спокійно. Так, ніби кадилак їде у відкритому космосі. Мабуть, ми з'їхали з шосе. Трійко хлопів на задньому сидінні чи то вирубилися, чи заснули. «Ти здобув позажиттєвий досвід», – сказав механік. Він знімає руку з керма і торкається довгого довго рубця, що з'явився на моєму лобі після удару в кермо. Набрякло так, що очі майже закриті, і він пробігає прохолодними кінчиками пальців по рубцеві. Корніш підскакує на ямі, і біль наче лється крізь очі, мов тінь від креслатого капелюха. Зім'ять задні ресори, і бампер реплять і скрегочуть на тлі тиші на тих, що женуться нічною дорогою. Механік каже, що задній бампер ледь висить на кріпленнях. Його майже геть відірвало, коли зачепили передній бампер вантажівки. Питаю, ця ніч – теж частина його домашнього завдання з проекту «Каліцтво» частина, каже він. Я мав принести чотири людських жертви і мав привести порцію жиру. Жиру для мила. Що планує Тайлер? Механік починає говорити. Щирий Тайлер Дерден. Я бачу найсильніших і найкмітливіших людей, що будь-коли жили, каже він, і його обличчя підсвітлено зорями з водійського вікна. І ці люди заправляють машини й обслуговують столики. Силует його чола, брів, вигін носа, очні западини, лінії очей, пластичний контур рота, що розмовляє. Усе це чорніє на тлі зір з водійського вікна. Якби ми могли зібрати цих людей у тренувальних таборах і закінчити їхнє виховання? Усе, що робить пістолет, фокусує вибух в одному напрямку. У вас є клас молодих сильних чоловіків і жінок, які ладні віддати своє життя за щось. Реклама змусила цих людей гнатися за автівками й одягом, яких вони не потребують. Покоління працюють на ненависних їм роботах, щоби придбати те, що насправді їм не потрібно. У нашого покоління не було великої війни чи великої депресії. Проте в нас є велика війна духу. У нас є велика революція проти культури. Велика депресія наших життів. У нас є духовна депресія. Ми маємо показати цим чоловікам і жінкам свободу, поневоливши їх і додавши сміливості, залякавши. Наполеон хвалився, що може витронувати людей так, що ті віддаватимуть своє життя за шматок стрічки. Уяви, що ми оголосимо страйк і всі відмовляться працювати, доки ми не перерозподілимо багатство світу. Уяви, що полюєш сухатого у вологих лісах навколо руїн Рокфеллер-центру. «Те, що ти казав стосовно своєї роботи, – питає механік, – ти справді мав це на увазі?» «Так, я мав це на увазі». «Ось чого ми цієї ночі на дорозі, – каже він. Ми – мисливський загін, і ми полюємо на жир. Ми їдемо на звалище медичних відходів. Ми їдемо до крематорію медичних відходів. Там, серед уживаних хірургічних серветок і перев'язок, серед пухлин десятирічної давнини, і крапельниць, і відпрацьованих голок, серед страшних, справді страшних речей, серед різків крові і ампутованих ласих шматочків, ми знайдемо більше грошей, ніж будемо здатні вивести за ніч, навіть якщо би ми були на світтєвозі. Ми знайдемо стільки грошей, що завантажений нами корніш просяде до землі. «Жир, – каже механік, – ліпосактований жир, відсмоктаний з найбагатших дуб Америки. Найбагатших, найжирніших геп світу. Наша ціль – великі червоні пакети ліпосактованого жиру, який ми завеземо на Paper стріт проваримо, змішаємо з лугом і розмарином і продамо знову тим самим людям, що платили за його відкачування. При 20 баксах за шматок вони єдині, хто може це собі дозволити». Найліпший, найніжніший жир у світі належить вершкам суспільства, каже він. І це перетворює нас на послідовників Робінгуда. Маленькі воскові вогники потріскають на килимі. І доки ми тут, каже він, можна пошукати щось із вірусом гепатиту. 20. Тепер сльози вже заливали обличчя, і одна широка доріжка скотилася стволом пістолета до спускового гачка, щоб зупинитися біля мого вказівного пальця. Раймонд Гессель заплющив очі, тож я міцніше притиснув зброю йому до скроні, що він назавжди запам'ятав, як воно там тисне. Я стояв поруч, і це було його життя, і будь-якої миті він міг померти. Зброя була з недешевих, і мені стало цікаво, чи спаскудиться він від солі. Усе було настільки просто, що я давався подиву. Я зробив усе, що сказав механік. Ось на що ми мали придбати пістолети. Виконання домашнього завдання. Кожен із нас мав принести Тайлеру 12 водійських посвідчень. Це доведе, що кожен із нас приніс 12 людських жертв. Я припаркувався і зачекав за рогом, доки Раймонд Гесель не закінчить зміну в цілодобовому маркеті Корнер, Близько півночі він чекав на останній автобусний рейс, доки нарешті я не підійшов і не привітався. Раймонд Гесель. Раймонд Не сказав нічого. Певно він гадав, що мені потрібні його гроші, його мінімальна зарплатня, ці 14 баксів у гаманці. О, Раймунде Гесель, усі твої 23 роки. Коли ти почав плакати, сльози скочували з по стволу пістолета, впертого в твою скроню. І ні. Справа була не в грошах. Не завжди все впирається в гроші. Ти навіть не привітався. Ти не твій жалюгідний гаманець. Я сказав: гарна ніч, прохолодна, зате ясна. Ти навіть не привітався. Я сказав Не біжи, інакше доведеться стріляти тобі в спину. Дістав пістолет. Рука була у гумовій рукавичці, тому навіть якщо він стане речовим доказом, на ньому не знайдуть нічого, окрім висохлих сліз Раймонда Гесселя, білого, 23 років, особливі прикмети відсутні. Тоді я привернув твою увагу, твої очі збільшилися настільки, що у вуличному світлі я побачив, що вони зелені, мов антифриз. Відсувався далі і далі, ще трохи кожного разу, як пістолет торкався обличчя. Ніби ствол був розпеченим чи захололим. Доки я не сказав, припини. І ти не дозволив зброї торкнутися тебе. Проте навіть тоді ти вивернув голову в бік і вгору від ствола. Ти дав мені гаманця, який я попрохав. Тебе звати Раймонд К. Гесель, зазначено на водійському посвідченні. Ти живеш на 1320 SI Benning, квартира А Мабуть, квартира в підвалі. Саме такі нумерують літерами замість цифр. Раймон де Кей-Кей-Кей-Кей-Кей-Кей-Гесель, я з тобою розмовляю. Голова в тебе відкинута вгору і в бік від ствола, і ти кажеш «Еге». Кажеш так, живеш у підвалі. У гаманці кілька світлин. Це була твоя матір. Тобі важко це далося. Довелося відкрити очі і подивитися на знімок мами й тата, що усміхалися, і водночас побачити зброю. Але тобі вдалося. А потім ти їх заплющив і почав плакати. Ти наближався до надзвичайного, захопливого дива смерті. Однієї миті ти людина, іншої – предмет. І мамі з татом доведеться дзвонити старому лікареві, як там його, і впізнавати тебе по зубах. Бо від твого обличчя лишиться не надто багато. А мама з татом сподівалися від тебе більшого. Аж ні, життя не було справедливим. А тепер дійшло і до цього. 14 доларів. Це, кажу я, твоя матір. Ага. Ти плачеш, шмагаєш носом, знову плачеш, скоптуєш. Ага. Маєш читацький квиток, карту прокату відеокасет, картку соціального страхування. 14 доларів готівкою. Я хотів забрати автобусний проїзний, але механік сказав брати тільки водійські права. Розстрочений студентський квиток. Ти щось вивчав? На той час ти вже ревеш, тож я притискаю пістолета до щуки трохи сильніше. Ти починаєш відсуватися? доки не кажу, не рухайся, бо помреш прямо тут. Отож, що ти вивчав? Де? У коледжі, кажу. В тебе студентський квиток. О, ти не знаєш? Шмарк-шморг усіляки. «Біологію. Послухай, кажу, зараз ти помреш. Райхмонде Кей-Кей-Кей-Гесель цієї ночі. Тобі вирішувати, станеться це за секунду чи за годину, то збреши мені. Скажи перше, що в голову прийшло. Вигадай щось. Мені насрати, у мене зброя». Нарешті ти почав прислухатися і відволікся від дрібної трагедії в твоїй голові. «Заповни анкету». Ким Раймонд Гессель хоче стати, коли виросте? Додому, кажеш ти. Ти просто хочеш додому. Будь ласка. Так, блядь. Як ти хотів провести своє життя? Якби міг зробити все, що завгодно. Вигадай щось. Ти не знаєш. Тоді зараз ти будеш мертвим, кажу. Кажу, поверни на голову. Смерть настане за 10, 9, 8. Ветеринар, сказав ти. Ти хотів бути ветеринаром. Тобто тварини. Ти мав би вчитися на це. Учитися надто довго, сказав ти. Ти можеш стерти свою дупу, навчаючись Райму де Гесель. Чи ти можеш померти? Тобі обирати. Я вклав твого гаманця до задньої кишені джинсів. То ти справді хочеш тварин лікувати? Я прибираю солоний ствол пістолета від однієї щоки і притискаю його до іншої. Це те, кем ти хотів стати, Раймунде кей ККК кей Гесель? Ветеринаром? «Ага, без пизди? Ні. Ні, тобі, звісно, так, без пизди. Ага». «Гаразд», – кажу, – і притискаю вологий кінчик ствола до твого підборіття, потім до носа, і всюди лишаються сяючи вологе кілечко твоїх сліз. «Отож», – кажу, – повертайся до навчання. Якщо ти завтра зранку прокинешся, то знайдеш спосіб повернутися. Я притисну вологий кінчик зброї до кожної щоки, потім до підборіття». «Лоба» і лишив ствол там. «Ти можеш померти прямо зараз, скажу. У мене твої права. Я знаю, хто ти. Я знаю, де ти живеш. Твої права будуть у мене. Я тебе перевірятиму, містере Раймон де Кей Гесель, за три місяці, потім за півроку, потім за рік. І якщо ти не повернешся на навчання, щоб стати ветеринаром, ти помреш. Ти не кажеш нічого. Поняй звідси, повертайся до свого життя». Проте пам'ятай, що я за тобою стежу, Раймон Декеєгестель. І я радше вб'ю тебе, ніж побачу, як ти горбатишся на лайновій роботі заради грошей, котрих ледь старчить на сир і телевізію. Зараз я піду, тому не обертайся. Ось що Тайлер наказав мені зробити. Слова Тайлера спадають з моїх вуст. Я – вуста Тайлера. Я – руки Тайлера. Кожен у проекті «Каліцтво» – частина Тайлера Дердена. І навспак. Раймонда Кейкей Гесель, твоя вечеря буде смачнішою за все, що ти будь-коли в житті їв, а завтра стане найщасливішим днем усього твого життя. «Скайгарбур»» Переведи годинник на дві години назад Рейс привів мене До центральної частини Фенікса І в кожному барі є хлопці Зі швами по краю очиць Там, де потужним ударом Розсікли шкіру об край кістки Є хлопи зі зламаними носами Ці хлопці з барів дивляться на мене Зі зморшковатою дірою в щоці, Так, ніби ми одна сім'я Якийсь час Тайлера не було вдома я виконую свою маленьку роботу, пересуваюся від аеропорту до аеропорту, пошуках машин, у яких загинули люди. Чарівність подорожей, дрібненьке життя, дрібненькі мильця, дрібненькі сидіння літаків. Де б я не був, питаю про Тайлера. Якщо я його знайду, водійські посвідчення 12 людських жертв у моїй кишені. У кожному барі, в кожному добаному барі я бачу побитих людей. У кожному барі вони обіймають мене і хочуть придбати мені пива. Так, ніби я наперед знаю, в яких з цих барів є бійцівські клуби. Я питаю, чи не бачили вони хлопця на ім'я Тайлер Дерден? Марно питати, чи знають вони про бійцівський клуб. Перше правило ти не говориш про бійцівський клуб. Але чи бачили вони Тайлера Дердена? Вони кажуть, ніколи не чули про такого сер. Проте ви можете знайти його в Чікаго сер. Певно, через діру в щуці всі звуть мене «Сер» і підморгують. Ти прокидаєшся в Огара і їдеш у Чикаго. Переводиш годинник на годину вперед. Якщо ти прокидаєшся в іншому місці, якщо ти прокидаєшся в інший час, чому ти не можеш прокинутися іншою людиною? У кожному барі, до якого ти заходиш, мордовані хлопці багнуть пригостити тебе пивом. І ні, сер, вони ніколи не зустрічали цього Тайлера Дердена. І вони підморгують. Вони ніколи раніше не чули цього імені, сер. Я питаю про Бійцівський клуб. Сьогодні буде Бійцівський клуб. Ні, сер. Друге правило Бійцівського клубу. Ти не говориш про Бійцівський клуб. Побиті хлопці хитають головами. Ніколи про це не чули, сер. Проте можете знайти цей ваш Бійцівський клуб, ці, сер. Прокидаєшся в Мексфілд і дзвониш Марлі спитатися, що відбувається на Пейперстріт. Марла каже, що ці всі космічні мавпочки голять собі голови. Електробритви перегріваються, і весь дім просяк смаленим волоссям. Ще космічні мавпочки спалюють собі лугом відбитки пальців. Ти прокидаєшся в Сітаку. Переведи годинник на дві години назад. Їдеш у центр світла, і в першому барі, до якого заходиш, бармен носить бандаж на шиї, котрий змушує його закидати голову назад настільки, що він скошує очі, щоб розследіти тебе з розквашеного носа. Бар порожній, і бармен каже з поверненням сер. «Я ніколи не був у цьому барі. Ніколи, ніколи раніше. Я питаю, чи йому знайома ім'я Тайлер Дерден?» Бармен вишкірюється з високопіднятим через білий шийний бандаж під боріттям і питає. Це перевірка? Так, кажу, перевірка. Він зустрічав коли-небудь Тайлера Дердена. Ви приїздили минулого тижня, містер Дерден, каже він. Не пригадуєте? Тайлер був тут. Ви були тут, сер. До сьогодні я ніколи тут не був. Як скажете, сер, каже бармен. Проте минулого четверга ввечері ви приходили запитати, як швидко нас планує прикрити поліція. Увечері минулого четверга я не спав усю ніч через безсоння, не розбираючи, чи я сплю, чи ні. Я прокинувся пізно вранці в п'ятницю, страшенно втомлений і з відчуттям, що й очей не стуляв. Так, сер, каже Бермен, минулого четверга ви стояли прямо там, де стоїте зараз, і розпитували мене про поліцейського блогу, і питали, скільки осіб мене пустили до бійцівського клубу у середу ввечері. Бармен обертається всім корпусом, щоб глянути на порожній бар, і каже, «Ніхто не почує, містер Дерден, сер, ми завернули 27 осіб минулого вечора. Тут завжди порожньо після бійцівського клубу. У всіх барах, куди я приходив цього тижня, мене називали сер. У всіх барах, у які я заходив, побиті хлопці поводили себе однаково. Як незнайомі могли знати, хто я є?» У вас є родима пляма, містер Дерден, каже Бермен, на нозі, у вигляді темно-червоної Австралії з Новою Зеландією поруч. Тільки Марла про це знає. Марла і мій батько. Навіть Тайлер про це не знає. Коли я ходжу на пляж, то підгинаю ногу під себе. Рак, якого в мене немає, тепер повсюдно. Всі проєкти каліцтво про це знають, містер Дерден. Бермен розвертає руку до мене. На зворотній стороні долоні випалений поцілунок. Мій цілунок? Цілунок Тайлера. Усі знають про цілунок, каже бармен. Це частина легенди. Ви стаєте траханою легендою, пане. Дзвоню Марлі з готельного номера в Сєтлі, щоб спитати, чи робили ми це. Ну, ти знаєш. По міжміському Марла питає. Що? Спали разом. Що? «Чи я коли-небудь, ну ти знаєш, займався з нею сексом?» «Господи Христе! Ну? Ну?» – каже вона. «У нас коли-небудь був секс». «Ну ти, лайно, У нас був секс. Я тебе вб'ю!» «Це значить так чи ні?» «Я знала, що так трапиться», – каже Марла. «Ти не збагнеш. Ти мене любиш. Ти мене ігноруєш. Ти рятуєш мене, а потім готуєш мерло з моєї матері». «Я щепаю себе. Питаю Марлу, як ми зустрілися». На тому збіговись кураку яєчок, каже Марла. Потім ти врятував мені життя. Я врятував її життя? Ти врятував мені життя. Я встромляю пальця собі в діру в щуці і провертаю його. Цього має стачити, щоби від конкретного болю я прокинувся. Марла каже. Ти врятував мені життя. Готель Реджент. Я випадково намагалася порішити з собою, пам'ятаєш? Ох. Тої ночі, продовжую Марла, я сказала, що хочу від тебе аборт. Ми втрачаємо тиск у салоні. Питаю Марлу, як мене звати. Усі ми помремо. Марла каже, Тайлер Дерден, тебе звуть Тайлер, москова підтирка для дупи Дерден. Ти живеш на 5125 Н.А. Пейперстріт. І там зараз аж роїться від твоїх маленьких апостолів, які голять голови і спалюють лугом шкіру на руках. Я маю поспати. Ти маєш притягти сюди свою дупу, кричить Марла в слухавку, доки ці дрібні тролі не пустили на мило мене. Я маю знайти Тайлера. Шрам на її руці, питає Марло. Звідки він у тебе? Ти, каже Марла, ти поцілував мою руку. Я маю знайти Тайлера. Я маю трохи поспати. Я маю поспати. Я маю трохи поспати, кажу Марлі на добраніч, і крик Марле меншає. Меншає, меншає і зникає в той час, як я тягнуся, щоб повісити слухавку. Голова 22 Голова Усю ніч у голові кружляють думки. Я сплю, я взагалі спав, це і є безсоння. Намагаєшся трохи розслабитися з кожним видихом, але серце досі кудись женеться, і торнадо думок у голові. Ніщо не спрацьовує ані керована медитація. Ти в Ірландії, ні рахування овець. Ти підраховуєш дні, години, хвилини з того часу, як пам'ятаєш, що спав. Твій лікар сміявся. Ніхто ще не вмирав від безсоння. Твоє обличчя схоже на старий висохлий фрукт, і можна подумати, що ти вже помер. О третій ночі в мотельному ліжку в Сіятлі пізно шукати групу підтримки хворих на рак. Пізно шукати маленькі пігулки аміталонатрію чи секонал кольору яскраво-червоної губної помади. Весь цей набір долини ляльок. Після третьої ночі ти не можеш зайти до бійцівського клубу. Ти маєш знайти Тайлера. Ти маєш бодай трохи поспати. Тоді ти прокидаєшся, а поруч ліжка в темряві стоїть Тайлер. Ти прокидаєшся. То є миті, коли ти провалювався в сон, Тайлер стояв поруч і казав Прокинься, прокинься, ми розібралися з проблемою поліції в сітлі. Прокінця. Комісар поліції хотів припинити те, що він називав напівзлочинними угрупуваннями і нелегальними клубами боксу. Проте не хвилюйся, каже Тайлер. Містер-комісар поліції більше не буде проблемою. Ми тримаємо його за яйця. Питаючи, Тайлер слідував за мною. Дотепно, каже він. Я хотів спитати те саме. Ти говорив про мене з іншими людьми. Ти лейно. Ти порушив свою обіцянку. Тайлер був здивований, що я його вирахував. Кожного разу, коли ти засинав, каже він. Я підривався і коїв щось дике, щось божевільне, щось геть скажене. Тайлер стає на коліна біля ліжка і шепоче. Минулого четверга ти заснув, і я сів на літак до Сітла подивитися, як тут бійцівські клуби. Дізнатися, скількох завернули, щось таке. Пошукати нові таланти. Проект «Каліцтво» діє і в Сітлі. Тайлер проводить кінчиками пальців по шраму, що тягнеться над бровами. Проект «Каліцтво» діє в Лос-Анджелесі і Детройті. Потужний проект «Каліцтво» запущено у Вашингтоні, Нью-Йорку. «А в Чикаго в нас такий проект, що ти не повіриш». Тайлер каже, «Не можу повірити, що ти порушив свою обіцянку. Перше правило – ти не говориш про бійцівський клуб». Минулого тижня він був в Сєдлі, і бармен із шийним бандажем сказав йому, що поліція планує облаву на бійцівські клуби. Комісар поліції перейнявся цим особисто. «Річ у тім, – каже Тайлер, – що до бійцівських клубів ходять і поліцейські, і їм те до вподоби». Серед нас є газетярі, помічники юристів, адвокати. Ми знаємо про все. Перш ніж щось трапиться. Нас мали закрити. «Принаймні, всі етлі, каже Тайлер. Я питаю, що Тайлер зробив із цим. «Що ми зробили з цим?» – виправляє Тайлер. Ми скликали зібрання комітету насильства. «Це більше не я і ти», – каже Тайлер і щепає мене за кінчик носа. «Я гадаю, ти вже це втямив». Ми використовуємо одне й те ж саме тіло, але в різний час. Ми оголосили про особливе домашнє завдання, продовжує Тайлер. Сказали, принесіть паруючі яйця його високоповажної честі комісара поліції Сіетла, як його там. Я не сплю. Так, каже Тайлер, ти спиш. Ми зібрали команду з 14 космічних мавпочок. П'ятеро з них були поліцейськими. І тої ночі, коли його честь вигулював пса в парку, всіма людьми там ми були. Не переймайся, каже Тайлер, і з псиною все гаразд. Весь напад зайняв на три хвилини менше, ніж на найвдалішому тренуванні. Ми заклали 12 хвилин. На найвдалішому тренуванні витратили 9 хвилин. П'ять космічних мавпочок уклали його на землю і тримали. Тайлер розповідає мені це, про те якимось чином я це вже знаю. Три мавпочки були на шухері. В одної мавпочки був ефір, ще одна стягнула спортивні штаники з його честі. Пес спаніель тільки гавкав і гавкав, гавкав і гавкав, гавкав і гавкав. Ще одна космічна мавпочка тричі щільно обмотала джгутом високоповажного мошонку. «Одна мапочка меже його ніг із ножем», – шепоче розбите обличчя Тайлера в моє вухо, «а я шепочу в найбільш високоповажне вухо комісара поліції, що краще припинити облаву на бійцівські клуби, інакше ми оповімо світу, що його високоповажна честь позбувся яєчок». «Як далеко ти зібрався дістатися, ваша честь?» Гумовий джгут змушує втрачати чутливість усе, що знаходиться нижче нього». Чого ти збираєшся досягти в поліції, якщо твої виборці знатимуть, що в тебе немає яєць? На той час його честь втратив усі відчуття. чуваче, яйця в нього крижані. Якщо бодай один бійцівський клуб закриють, ми відійшлимо твої яйця на схід і захід. Одне в Нью-Йорк Таймс, інше в Лос-Анджелес Таймс. По одному туди і туди, які належить робити з прес-релізами. Космічна мавпочка прибирає кляпсі Горота, і комісар каже... «Ні». А Тайлер відповідає, «Нам нема чого втрачати, окрім бійцівського клубу». А в комісара у нього було все. Усе, що в нас лишилося – лайно і сміття цього світу. Тайлер хітнув космічній мавпочці з ножем в ніг. Сказав, «Уяви собі, решту життя даліпайтеся з порожньою мошонкою». Комісар сказав, «Ні, і не треба. Зупиніться, будь ласка. Ох, Боже!» «Допоможи мені! Допоможи! Ні, зупини! Їх!» Космічна мавпочка проводить ножем і перерізає гумовий джугут. Шість хвилин, і все зроблено. «Запам'ятай це, – каже Тайлер. – Ти залежиш від людей, яким ти намагаєшся перейти дорогу. Ми ті, хто бере твою білизну, готує твою їжу і подає тобі вечерю. Ми заправляємо тобі постіль. Ми охороняємо тебе, доки ти спиш. Ми керуємо машинами швидкої допомоги». Ми з'єднуємо твої дзвінки, ми кухарі і таксисти, і ми знаємо про тебе все. Ми обробляємо твої страхові запити і виплати по кредитній карті. Ми контролюємо все твоє життя. Ми середні сина історії, випликані телебаченням з вірою в те, що коли-небудь станемо мільйонерами, кінозірками та рок-ідолами. Проте ми ними не стали, і ми щойно це зрозуміли, каже Тайлер. Не жартуй з нами, потворо. Космічна мапочка знову притисла ганчірку з ефіром до схлипуючого комісара, доки він не відключився. Інший загін одягнув його і повернув із псом додому. Після того він мав зберегти секрет, і ми більше не чекали на облави бійцівських клубів. Його високоповажна честь повернувся додому нажаханим, проте недоторканим. Кожного разу, коли ми виконуємо ці домашні завдання, каже Тайлер, люди з бійцівського клубу, яким нема чого втрачати, усе більше залучаються до проєкту «Каліцтво». Тайлер на колінах біля мого ліжка каже, закрий очі і дай мені свою руку. Я закриваю очі і Тайлер бере мою руку. Відчуваю губи Тайлера на місці його поцілунку. Я сказав, що коли ти почнеш говорити про мене поза очі, ти більше мене не побачиш, сказав він. «Ми не окремі дві людини. Коротше кажучи, коли ти прокидаєшся, ти береш контроль над тілом і робиш усе, що тобі заманеться. Проте тої миті, коли ти засинаєш, я беру вгору, і ти стаєш Тайлером Дерденом. Але ж ми билися, кажу, тої ночі, коли винайшли бійцівський клуб. Насправді ти бився не зі мною, каже Тайлер. Ти себе у цьому переконав. Ти бився з усім, що ненавидів у своєму житті. Проте я ж тебе бачу». Ти спиш. Та ти ж орендував будинок. У тебе була робота. Дві роботи, Тайлер каже. Замов із банку свої проплачені чеки. Я орендував будинок на твоє ім'я. Гадаю, почерк на чеках за оренду збігатиметься з тими нотатками, що ти для мене набирав. Тайлер витрачав мої гроші. Не дивно, що я постійно перевищував кредит. Стосовно робіт. Гаразд. Чому, гадаєш, ти так втомлюєшся? Ку-ку, це не безсоння? Як тільки ти засинав, я прокидався і йшов на роботу. Чи до бійцівського клубу, чи куди там ще. Тобі пощастило, що я не влаштувався з Мійловом. Кажу, а що тоді з Марлою? Марла любить тебе. Марла любить тебе. Марла не бачить між нами різниці. Того вечора, коли ви зустрілися, ти назвався вигаданим ім'ям. Ти ж ніколи не називався справжнім іменем на групах підтримки – ти, двоєдушний мудача, з того часу, як ти врятував її життя, вона гадає, що тебе звуть Тайлер Дерден. Отже, оскільки я знаю про Тайлера все, він просто щазне? Ні, каже Тайлер, продовжуючи тримати мою руку. Якщо ти не хочеш, я не висовуватимусь. Продовжуватиму жити тим самим життям, що раніше. Проте, якщо спробуєш мене наїбати, прикуєшся до ліжка ланцюгом, чи жертвимеш до заснодійного. будемо воргувати, і я тебе дістану. «Бля, що за маячня?» «Це сон. Тайлер – проекція. Він – дисоціативний особисте порушення психіки. Психогенна вигадана особистість. Тайлер – моя галюцинація». «Нахуй це все», – каже Тайлер. «Може, ти моя шизофренічна галюцинація?» «Я першим тут був», – Тайлер каже. «Ага, так-так, ще подивимося, хто буде останнім». «Це не насправді. Це сон, і я прокинуся». «Тоді прокидайся». І тоді задзвонив телефон. І Тайлер щас. Сонце просвічує крізь фіранки. Це лунає мій будильник, заведений на цьому ранку. Тож коли я знімаю слуховку, там глухо. 223. Перемотаємо вперед додому до Марве. Іде малюварня Пейпер Стріт. Усе продовжує розпадатися. Вдома я надто наляканий, щоб зазирати до холодильника. Представляється дуже маленьких пластикових коробок для сендвічів, підписаних містами Лас-Вегас, Чикаго, Мілвокі. В яких тайлер був змушений справдити свої погрози, аби захистити філії бійцівського клубу. У кожній коробці видко пару геть заморожених шматочків плоті, у кутку кухні космічна мавпочка присіла на потріскане лінолом і вивчає себе в кишенькове люстерко. Я співочий, гопцюючи, помиї цього освіту», – оповідає мавпочка дзеркальцю, я токсичне сміття, побічний продукт Божого творіння. Інші мавпочки сновигають садом. Щось збираючи, щось вбиваючи. Однією рукою, спершись на дверцята холодильника, я глибоко вдихаю і намагаюся сконцентрувати свою просвітлену духовну сутність Роса на троягандах. Диснеєві тваринки спричиняють біль. Морозилка відкрита на тюйм. Коли Марла торкається мого плеча і питає, що на вечерю? Космічна мавпочка на впочібке споглядає себе в люстерку. «Я лайно. Заразне людське сміття творіння». Коло замкнулося. «Місяць тому я боявся, що Марла відкриє холодильник. Тепер я сам боюся туди зазирати». «О, Боже, Тайлер!» «Марла любить мене. Марла не розрізняє». «Я рада, що ти повернувся», каже вона. «Нам треба поговорити». «О, звісно», кажу, «нам треба поговорити». «Я не можу змусити себе відкрити морозильник. Я зіщолений пах Джо». Кажу Марлі не торкатися нічого в морозилиці, навіть не відкривати. Якщо вона навіть щось там знайде, не їсти, не згодовувати кішці чи комусь іще. Космічна мавпочка позирає на нас так, що, кажу Марлі, треба йти, ми поговоримо в іншому місці. Сидячи на схід цих підвалу, одна космічна мавпочка читає іншим. Три способи зробити напалом. Перший – можна змішати рівні частини бензину і замороженого концентрату помаранчевого соку, читає мапочка у підвалі. Другий – змішуєш порівну бензин і дієтичну колу. Третій – можна розчинити в бензині розтертий наповнювач для котячих туалетів, доки не загусне. Ми з Марлою переносимося з маловарні Пейперстріт до будки планети Деніс – помаранчевої планети. Це те, про що говорив Тайлер, що саме Англія відкривала нові землі, будувала колонії і робила мапи. То й більшість географічних місць носять назви, похідні від британських. Англія дала імена всьому. Чи майже всьому? Ірландія, наприклад. Ні Лондон, Австралія. Ні Лондон, Індія. Ні Лондон, Айдахо. Нью Йорк, Нью Йорк. Перематаємо вперед у майбутнє. Отже, коли освоєння космосу піде наповну, схоже, мегакорпорації відкриватимуть і наноситимуть на мапи нові планети. Зорі не скупчення IBM, галактика Філіп Моріс, планета Деніс. І кожна планета матиме відповідний корпоративний стиль, чи хто там першим її зголтує? Світ Бедвейзер У нашого офіціанта на лобі гуля розміром із ухусяче яйце. Стоїть він, вистручившись, підбори зведені разом. «Сер!» – каже він. «Ви би хотіли замовити щось зараз, сер!» – каже. «Усе, що замовити безкоштовно, сер!» Тобі уявляється запах сечі у супів у кожного. «Дві кави, будь ласка!» Марла питає. «Чо це він пропонує нам їжу безкоштовно?» Кажу. офіціант гадає, що я Тайлер Дерден». З огляду на це Марла замовляє смажених молюсків, суп з молюсків, рибний кошик, смажене курча, печену картоплю до всього і повітряний шоколадний пиріг. Крізь віконці для видачі їжі з кухні три кухарі, один з шовчиками вздовж верхньої губи, спостерігають за нами з Марлою і перешіптуються, схилившись побитими головами. Кажу офіціантові, дайте нам, будь ласка, чисту їжу, не додавайте туди якого-небудь сміття. У такому разі, сер, каже наш офіціант, дозвольте мені порадити леді не замовляти тут суп з молюсків. Дякую, супу з молюсків не треба. Марло дивиться на мене і я кажу їй. Довірся мені. Офіціант розвертається на підборах і маршем заносить наше замовлення на кухню. Крізь віконце на кухню кухарі показують мені великі пальці. Марла каже: "У тому, щоб бути стайлером Дерданом, є свої вигоди". Відтепер, кажу Марлі, вона має ходити за мною всюди вночі, нотувати, де я буваю, з ким бачуся, чи не каструю когось важливого. Щось таке Дістаю гаманця і показую своє водійське посвідчення зі своїм справжнім іменем. Не Тайлер Дерден. Проте всі знають, що ти Тайлер Дерден, каже Марла. Усі, окрім мене. На роботі ніхто не кличе мене Тайлером Дерденом. Бос називає мене справжнім іменем. Мої батьки знають, хто я насправді. Чому тут, питає Марла, ти Тайлер Дерден для когось, але не для всіх? Вперше, коли я зустрів Тайлера, я спав. Я втомився, божеволів і поспішав. Кожного разу, коли я сідав в літак, я мріяв про авіакатастрофу. Я заздрив тим, хто вмирає від раку. Я ненавидів своє життя. Я втомився і знудився зі своєю роботою і меблями. І я не бачив, як ці речі можна змінити. Тільки закінчити їх. Я почувався у пастці. Був надто довершеним, надто досконалим. Я багнув виходу зі свого дрібненького життя виходу з одної порції масла і тісного літакового сидіння. Шведські меблі. Прикладне мистецтво. Я взяв відпустку. Заснув на пляжі, а коли прокинувся, там був Тайлер Дерден. Голий, спітнілий, весь у піску. Вологе волосся спадало на обличчя. Тайлер витягав колодець з води і відтягував їх на пляж. Він створив тінь величезної руки, і всівся на долоні досконалості, створеної ним самим. Мить найбільше, на що ти можеш сподіватися від досконалості? Можливо, я ніколи не прокидався на тому пляжі. Можливо, все це почалося, коли я настяв на камінь пларні. Коли я засинаю, я насправді не сплю. За іншими столиками планети Деніс я нараховую двох Трьох, чотирьох, п'ятьох хлопів із почорнілими велицями чи зламаними носами, що усміхалися мені. Ні, каже Марла, ти не спиш. Тайлер Дерден, окрема створена мною особистість, і зараз він намагається відібрати моє життя. Зовсім як матір Тоні Перкінса психо, каже Марла. Це так круто, у кожного свої мухи в голові. Якось я зустрічалася з хлопцем, котрому постійно було замало пірсену в тілі. Бути мною, кажу, це коли я засинаю, Тайлер зривається з моїм тілом і моїм побитим обличчям, і коїть якийсь злочин. Наступного ранку я прокидаюся вщент збитим і впевненим, що взагалі вночі не спав. Наступної ночі, кажу, я ляжу раніше. Наступної ночі Тайлер керуватиме тілом трохи довше. Щоночі я лягатиму все раніше і раніше. Тайлер керуватиме тілом все довше і довше. «Проте це ти, Тайлер», – каже Марла. Ні, я ним не є. У Тайлера Дердені мені подобається все – мужність і кмітливість, його нерви. Тайлер дотепний і чарівний, сильний і незалежний. Чоловіки рівняються на нього, сподіваються, що він змінить їхній світ. Тайлер готовий до всього і незалежний, а я ні. Я не Тайлер Дерден. Але ж ти не м'є, Тайлера, каже Марла. Ми з Тайлером ділимо одне тіло, і дотепер я того не знав. Коли б Тайлер не займався з Марлою сексом, я спав. Тайлер ходив і розмовляв, у той час, як я гадав, що сплю. Усі в бійцівському клубі та проєкті «Каліцтво» знають мене як Тайлера Дердена. А якщо я раніше йтиму до сну і все пізніше прокидатимусь, то одного ранку я взагалі зникну. Я піду спати і більше не прокинуся. Марла каже, прямо як тваринки з центру контролю за тваринами. «Долина псів». Де навіть коли тебе не вбивають, коли ти комусь сподобаєшся настільки, щоби тебе взяли з собою, тебе все одно каструють. Я більше не прокинуся, і Тайлер візьме верх. Офіціант приносить каву, клацає під борами і йде геть. Нюхаю каву. Начебто пахне кавою. Отже, каже Марла, навіть якщо я тобі вірю, від мене ти чого хочеш? Щоби Тайлер не перейняв контроль над тілом, Марла не має давати мені спати. Весь час Коло замкнулося. Тої ночі, коли Тайлер врятував Марлі життя, вона попрохала його не давати їй спати всю ніч. Тої миті, коли я засну, Тайлер візьме верх і станеться щось жахливе. А якщо я таки засну, Марла має стежити за Тайлером, куди він іде, що робить, і, можливо, тоді, впродовж дня, я можу надолужити згаяне і виправити заподіяну шкоду. 24. Його звати Роберт Полсон. Йому 48 років. Його звати Роберт Полсон. І Робертом Полсоном у віці 48 років він лишиться назавжди. На тривалому проміжку часу вірогідність виживання кожного з нас дорівнює нулю. Великий Боб. Качок. Величезний лось. Був на домашньому завданні штибу Заморозь вибий і заповне». Ось як Тайлер забирався в мою квартиру, щоб підірвати її саморобним динамітом. Береш балончик заморожувача R12, якщо його ще можна десь дістати з усією цією істерикою навколо озонових дір, чи R134F, і порскаєш цим у циліндр замка, доки він не заморозиться. На домашньому завданні «Заморозь і вибий» ти порськаєш на замок таксофона, паркувального лічильника чи газетного автомата. Потім молотком і свердлом вибиваєш замок. На «Заморозь вибий і заповне» ти вибиваєш замки у таксофоні чи банкоматі, встромляєш туди трубку і пістолетом для герметика накачуєш його доверху солідолом, ванільним пудингом чи рідким цементом. Проект «Каліцтво» не вимагав украсти жменю дріб'язку. Миловарня Стріт була завалена замовленнями. «Господи, помилуй, коли настануть свята!» Домашнє завдання потрібне, аби ти здобув витримку. Набив руку, зробив свій внесок до проєкту «Каліцтво». Замість звичайного свердла можна скористатися електродрилем. Настільки ж ефективно, а працює тихіше. Поліція сприйняла бездротовий електродриль «Боба» за пістолет, через що й застрелила. Не було нічого, що пов'язувало б великого «Боба» з проєктом «Каліцтво», бійцівським клубом чи милом. У його кишені було гаманцеве фото його самого, величезного, оголеного і блискучого. Він позував на якомусь змаганні. «Дурний спосіб провести життя», – казав Боб. «Ти сліпнеш від прожекторів і глухнеш від оскаженілих динаміків, доки суддя не вказує. Простягни праву руку, зігни, утримуй. Підніми руки так, щоб ми її бачили. Простягни ліву руку, напруж біцепс, утримуй. Замри. Кінь зброю». Це було ліпше за справжнє життя. На його руці був шрам від мого поцілунку, відцілунку Тайлера витончена зачіска великого Боба була зголена, а відбитки пальців спалені лугом. І ліпше було, щоби тебе поранили, ніж заарештували, бо якщо тебе заарештовано, ти вибуваєш із проекту каліцтво, більше жодних домашніх завдань. Упродовж хвилини Роберт Полсон був теплим центром, навколо якого гуртувалося життя світу, а наступної митті Роберт Полсон був предметом, захоплюючи диво смерті після поліцейського пострілу. Цієї ночі в кожному бійцівському клубі лідер філії ходить у темряві позаду натовпу, що дивитиметься крізь порожній центр кімнати на інших людей, і цей голос кричить «Його звуть Роберт Полсон». Інатов повторює криком, «Його звуть Роберт Полсон. Лідери кричать, «Йому 48 років». Інатов повторює криком, «Йому 48 років». Йому 48 років, і він був частиною бійцівського клубу. Його 48 років, і він був частиною проекту «Каліцтво». Тільки в смерті ми здобудемо свої справжні імена. Бо тільки в смерті ми перестаємо бути частиною зусиль. У смерті ми стаємо героями. Інатов кричить, «Роберт Полсон!» – і натовп кричить. «Роберт Полсон!» – і натовп кричить. «Роберт Полсон!» Цієї ночі я йду до бійцівського клубу, щоб його закрити. Я стою під єдиною лампою в центрі кімнати, і клуб вітається. Для всіх я Тайлер Дерден – кмітливий, сильний, рішучий. Я підіймаю руки, щоб настала тиша, і пропоную, чому б нам не провести цю ніч як ніч? Ідіть по хатах і забудьте про бійцівський клуб. Гадаю, бійцівський клуб уже виконав свою мету. Чи не так? Проєкт каліцтво скасовано. Я чув сьогодні по телевізії футбол. Сотня чоловіків просто витріщаються на мене. Людина загинула, кажу. Гра закінчена. Більше недотепно. Тоді з темряви позаду натовпу доносяться голос: Перше правило бійцівського клубу. Ти не говориш про бійцівський клуб. Кричу: Гайда додому! Друге правило бійцівського клубу – ти не говориш про бійцівський клуб. Бійцівський клуб скасовано, проєкт «Каліцтво» скасовано. Третє правило бійцівського клубу – б'ються тільки двоє. Я Тайлер Дерден кричу, я наказую вам геть звідси. І ніхто на мене не дивиться. Люди дивляться один на одного крізь порожній центр кімнати. Голос лідера філії розливається приміщенням. В'ються тільки двоє, ніяких сурочок, ніякого взуття. Бійка триває стільки, скільки має тривати. Уяви, як це відбувається в сотнях міст, на напівдюжині мов. Правила оголошено, а я ще стою в центрі кола на світлі. Учасники бою номер один, займіть майданчик. кричить голос із темряви. Звільнити центр клубу. Я не рухаюся. Звільнити центр клубу. Я не рухаюся. Єдина лампочка відбувається в темряві від сотні очей, що позирають на мене в очікуванні. Я намагаюся бачити кожного з них так, як їх бачив Тайлер. Обрати ліпших бійців для проєкту «Каліцтво». Кого б Тайлер запросив на роботу в маловарню «Пейперстріт»? Звільнити центр клубу. Це усталена клубна процедура. Після трьох вимог від лідера філії мене викинуть звідси. Проте я Тайлер Дерден. Я вигадав бійцівський клуб. Піцівський клуб ніг. Я написав ці правила. Ніхто з вас би не був тут, як би не я. І кажу, припиніть. приготуватися до вигнання члена клубу за 3, 2, 1. Людське коло змикається над мною. І дві сотні рук охоплюють кожен дюйм моїх рук і ніг і горизонтально підіймають вгору. Приготуватися до звільнення душі за 5, 4, 3, 2, 1. НАТО, прухаючись до дверей, передає мене над головами. «Я пливу, Я лечу. Кричу. Бійцівський клуб мій. Проект «Каліцтво» – моя ідея. Ви не можете мене викинути. Я тут все контролюю. Геть звідси!» Голос лідера Філії кричить. «Учасники бійки номер один. Займіть майданчик, будь ласка. Негайно!» «Я не піду. Я не здамся. Я це подолаю. Я тут все контролюю». «Вигнати члена бійцівського клубу! Зараз же!» «Вивільнити душу! Зараз!» Я повільно вилітаю з дверей у ніч із зорями наді мною і холодним повітрям і приземляюся на бетон парковки. Позаду гепає засув. У сотнях міст бійцівський клуб відбудеться без мене. Глава 25 Руками я хотів заснути, ковзнути, здатися, провалитися в сон. Тепер спати останнє, чого я хочу. Я з Марлою в кімнаті 8G готелю Редженд. Разом із цими старими і наркоманами в їхніх маленьких кімнатках мій відчай видається очікуваним і доладним. Ось, каже Марла, сидячи зі схрещеними ногами і вичаблюючи півдюжини стимулюючих пікулок з упаковки. Якось я зустрічалася з хлопцем, в якого були нічні жахи. Він теж ненавидів спати. І що з ним трапилося? З тим, із ким вона зустрічалася? О, він помер. Серцевий напад. Забагато амфетамінів, каже Марла. Йому було лише дев'ятнадцять. Дякую, що поділилася. Коли ми заходимо до готелю, у хлопця за реєстраторською стійкою волосся було наполовину видерти з коренем. Череп у нього був пошрамований і подряпаний, і він зі мною привітався. Старі, що сиділи у фойє і дивилися телевізор, усі як один обернулися, щоб подивитися на того, кого хлопець за стійкою назвав сер. «Доброго вечора, сер!» Тоді мені уявляється, як він дзвонить у якийсь штаб проекту «Каліцтво» і повідомляє про моє місце знаходження. У них на стіні висить мапа міста, і вони кольоровими булавками позначають мої переміщення. Почуваю себе, мов помічена гузка з передачі Wild Kingdom. Усі вони стежать за мною і роблять нотатки. Ти можеш прийняти шість штук, і це не спричинить розладу шлунку, каже Мерла. Тільки маєш засунути їх собі в дупу. О, просто чудово. Марла каже, я не жартую, потім зможемо дістати щось потужніше, якісь справжні наркотики, хрестики, чи чорні красуні, чи алігатори. Я не пхатиму це собі в дубу. Тоді випий тільки дві. Куди ми підемо? Боулінг. Там цілодобово відчинено, і там ти не заснеш. Куди б ми не пішли, кажу, хлопці з вулиці гадатимуть, що я Тайлер Дерден. То це тому ми безкоштовно їхали на автобусі? Так. І ось чому два хлопці з автобуса звільнили нам місця. Та в чому прикол? Не думаю, що вистачить лише сховатися. Ми маємо зробити щось, аби спекати Стайлера. Якось я зустрічалася з хлопцем, який любив одягати мій одяг, каже Марла. Знаєш, сукні, капелюшки з вуалями. Ми можемо тебе передягти і так обвести його до круг пальця. Я не вдягатиму жіночі і не пхатиму пігулки в гепу. Бувало й гірше, каже Марла, я зустрічалася з хлопцем, котрий зажадав, щоб я зобразила лесбійську сцену з надувною лялькою. Уявляю, що перетворююся на одну з марлених історій. Я зустрічалася з хлопцем, у якого було роздвоєння особистості. Я зустрічалася з хлопцем, котрий користувався цими пристроями для збільшення члена. Питаю, котра година? Четверта ранку. За три години я маю бути на роботі. «Випий свої пігулки», – каже Марла. «Якщо вже ти, Тайлер Дерден, можливо, вони пустять нас у Боулін безкоштовно». «Слухай, перш ніж ми спекаємося Дердена, може ми прийдемося по крамницях? Ми могли б знайти гарну машину. Трохи одягу, якісь диски. Понабирати все, що дають на шару». «Марла, гаразд, забей». Глава 26. Старе прислів'я про те, що ми вбиваємо тих, кого любимо. Воно діє в обидва напрямки. Тобто воно діє в обидва боки. Зранку пішов на роботу. А там поліцейські барикади поміж будівлею і парковкою. А поліція у вхідних дверях записує свідчення в осіб, з якими я працюю. В усіх, хто там сновигає. Я навіть не вийшов з автобуса. Я холодний під Джо. Сидячи в автобусі, я бачу, що вікна від підлоги до стелі винесено вибухом. А всередині пожежник у брудній жовтій уніформі ходить з горілими панелями підвісної стелі. Два пожежники дюйм за дюймом виштовхують з розбитого вікна тліючий стіл. Він нахиляється, ковзає і падає з третього поверху на тротуар, приземляючись радше з відчуттям – Ніч зі звуком. Розламується і продовжує тліти і сходити димом. Я – зсудомлений живіт Джо. Це мій стіл. Я знаю, що мій бос мертвий. Три способи зробити напаву. Я знаю, Тайлер збирався убити мого боса. То є миті, коли я відчув бензин на руках, коли сказав, що хочу звільнитися з роботи. Я йому дозволив. Будь, як удома, убий мого боса. О Тайлере. «Я знав, що вибухнув комп'ютер. Я знаю це, тому що Тайлер це знає. Я не хочу цього знати. Проте найтоншим дрилем ти просвердлюєш згори комп'ютерний монітор. У ці космічні мавпочки про це знають». Я роздрукував Тайлерові нотатки. «Ідеться про вдосконалену версію бомби з лампочки. Просвердлюєш її і заповнюєш бензином». Закриваєш отвір воском чи силіконом, вкручуєш її в патрон і чекаєш, доки хтось зайде до кімнати і натисне вимикач. У монітор влізе більше бензину, ніж у лампочку. Електронно-променева трубка. ЕПТ. Щоб дістатися до неї, треба зняти пластикового кожуха. Це досить просто. Чи й навіть працювати крізь вентиляційні щілини згори. Спочатку від'єднуєш монітор від струму і від системного блока. З телевізором теж таки спрацює. Зрозуміть тільки, якщо виникне іскра, хай навіть статичного строму з ти мертвяк. Ти кричиш і згоряєш живцем. В електронній трубці може накопичитися 300 вольт пасивного електричного заряду, тому спочатку товстою викруткою замкне головний конденсатор у блоці живлення. Якщо то є миті, ти вже мертвий, значить користувався викруткою з неізольованою ручкою усередині електронно-променевої трубки вакуум. Тому, коли ти просвердлиш її, трубка втягне повітря, наче вдихне з легким свистом. Розшир отвір трохи більшим свердлом, потім ще більшим, доки не вдасться вставити ліку. Тоді наповни трубку вибухівкою на свій смак. Непоганий вибір саморобний напалм. Бензин чи суміш бензину з замороженим помаранчевим концентратом або наповнювачем для котячих туалетів. Незла вибухівка виходить із суміші перманганату калію, марганцівки із цукровою пудрою. Сенс у тому, що змішується один складник, який згоряє дуже швидко, і з другим складником, здатним постачати кисень для цього процесу. Усе згоряє з такою швидкістю, що вибухає. Пероксид барію та цинковий пил, нітрат амонію і порошковий алюміній – найновіша кухня анархії. Нітрат бар'ю під цирковим соусом із гарніром із деревного вугілля. Типовий порох. Смачного. Заповни це монітор, і коли хтось натисне на «Power», йому в обличчя вибухне 5-6 фунтів пороху. Усе нічого, але мені подобався мій бос. Якщо ти чоловічої статі, християнин і живеш в Америці, твій батько – твоя модель Бога. А часом знаходиш свого батька у своїй кар'єрі. Усе нічого, проте Тайлеру мій бос не подобався. Поліція мене шукатиме. Я останнім був у будинку у п'ятницю ввечері. Я прокинувся на своєму робочому місці. Дихання сконденсувалося на столі. Подзвонив Тайлер і сказав. «Виходь, у нас є машина. У нас є кадилак». Руки в мене й досі були в бензині. Механік із бійцівського клубу питав. «Що б ти бажав робити перед смертю?» Я хотів звільнитися. Я дав Тайлеру дозвіл. Будь-яку дома. Убий мого боса. Із підірваного офісу дістаюся автобусом до кінцевої зупинки, всипаної гравієм. Тут починаються землі під забудову і переорані поля. Водій дістає пакета зі сніданком та термос і дивиться на мене в зеркальце заднього виду. Я намагаюся визначити, куди б це подітися, щоб копи мене не знайшли. Сиджу у хвості автобуса. Між мною та водієм сидить близько двадцяти осіб. Нараховую два десятки потилиць, двадцять голених голів. Водій розвертається на сидіння і звертається до мене. «Містер Дерден, сер, я справді захоплююся тим, що ви робите?» «Раніше я його ніколи не бачив». «Ви маєте вибачити мені за це, сер, каже водій. «Комітет – це була ваша ідея, сер. Голені голови одна за одною обертаються в мій бік. Один тримає в руці ганчірку, і можна відчути запах ефіру. У найближчого – мисливський ніж. Найближчий – механік із бійцівського клубу. «Ви – мужня людина», – каже водій автобуса. «Призначити себе домашнім завданням». Механік каже водієві. «Замовкни, будь на шухері і не базікай. Ти знаєш, що в одній з мапочок гумовий джогут, яким тобі обмотають мошонку». Вони заповнюють передню частину автобуса. Механік каже. Ви ж знаєте правило, містер Дерден. Ви самі це казали. Ви казали, що коли хто-небудь спробує прикрити клуб, навіть ви самі, ми маємо позбавити його яєць. Гонади, яєчка, кулі, тестикули, куевос. Уяви свою найкращу частину замороженої в коробці для сніданків у меловарні Пейпер Стріт, Ви знаєте, що з нами даремно битися? Каже механік. Водій автобуса жує свого сендвіча і дивиться в зеркало заднього виду. Вищить, наближаючись, поліцейська сирена. Попереду полем повзе трактор. Пташки. Вікно в задній частині автобуса напіввідчинене. Хмарки. На межі майданчика з гравієм ростуть будяки. Бджоли чи томухи ходуть між будяків. Нам просто дещо потрібно, каже механік із бійцівського клубу. Цього разу це не погроза, містер Редгерден. Цього разу ми мусимо їх відрізати. Водій автобуса каже. Це копи. Сирена під'їжджає кудись попереду автобуса. То з ким доведеться битися? Поліцейська машина під'їжджає в притул до автобуса. У вітровому склі спалахує червоним і синім. І хтось на двору кричить. Тримайтеся там. Я врятований. Щось таке. Я можу розповісти копам про Тайлера. Я розповів їм усе про бійцівський клуб. І, можливо, сяду до в'язниці. А що робити з проектом Каліцтво? Тоді вже їм вирішувати. А я не буду витріщатися на ножа біля мене. Копи заходять всередину автобуса. Перший питає. Ви його вже порізали? Другий каже. Ріжте швидше. У нас ордер на його арешт. Тоді знімає Кашкета і, звертаючись до мене, каже... «Нічого особистого, містер Дерден. Така радість нарешті з вами зустрітися». Кажу, «Усі ви робите велику помилку». Механік каже, «Ви попереджали, що скажете так». «Я не Тайлер Дерден. І про це ви також попереджали». «Я змінюю правила. Лишайте собі свій бійцівський клуб, але відтепер більше нікого не каструватимемо». «Ага, так, а вже ж», каже механік. «Він стоїть посеред проходу, тримаючи ніж попереду». Ви попереджали, що обов'язково це скажете. Гаразд, я Тайлер Дерден, я не м'є. Я Тайлер Дерден. І я встановлюю правила. І я кажу, поклади ножа. Механік озирається і питає когось: Який наш найліпший час для відріжі втечі? Хтось кричить. Чотири хвилини. Механік кричить. Хтось заважує час. Обидва копи вже увійшли до автобуса. Один дивиться на годинник і каже: Секундочку. Зачекайте, доки секундна стрілка добіжить до дванадцяти. Коп каже 9, вісім, сім». Я стрибаю у відчинене вікно. Ударяюся животом об тонку металеву раму вікна і чую, як механік з бійцівського клубу кричить позаду. «Містер Дерден, ви похерите нам час!» Напів з вікна, я вчеплююся в чорну гуму шини заднього колеса. Хапаюся за обода і тягну. Хтось хапає мене за ногу і тягне назад. Я кричу маленькому тракторові вдалені Гей, гей! Обличчя спітніло, припливла кров, звисаю догори дригом. Потрохи витягаю себе. Руки, що вчепилися у щиколотки, тягнуть назад. Краватка звисає на обличчя. Пряшкою ременя застрягаю металеві рамі. Бджоли, мухи й будяки в дюймах від мого обличчя. Я кричу Гей! Руки вхоплюють мене за штанини і втягують назад, розтібаючи штани та ремінь. Хтось в автобусі кричить «Одна хвилина!» Зуття злітає з ніг. Ремінь чіпляється за віконну раму. Руки зводять мої ноги разом. Нагріта сонцем металева рама пече живіт. Біла сорочка випростовується і спадає на голову і плечі. Я все ще чіпляюся за обода і все ще волаю «Гей!» Ноги витягнуті і зведені разом. Труси стягнуті з ніг і прибрані. Сонце пригріває мою голу дупу. Кров шугає в голові. Очі викочуються через напруження. Усе, що можу бачити, білу сорочку, що лізе в обличчя. Десь повзе трактор. Гудуть бджоли. Десь. Усе знаходиться за мільйони миль звідси. Десь за мільйон миль позаду мене хтось кричить. Дві хвилини. Не робіть йому боляче, каже хтось. Руки на моїх щиколотках за мільйони миль звідси. Уяви їх у кінці довгого-довгого шляху. Керована медитація. Не думай про віконну раму, як про тупий розпечений ніж, що розпорює тобі живіт. Не думай про команду чоловіків, що розсуває тобі ноги, моби перетягує канат. У мільйонах, трильйонах миль звідси грубі теплі руки хапають тебе при основі і відтягують назад. Щось охоплює тебе все щільніше, щільніше, щільніше. Гумовий джгут. Ти в Ірландії. Ти в бійцівському клубі. Ти на роботі. Ти де завгодно, тільки не тут. Три хвилини. Хтось далеко-далеко звідси кричить. Ви знаєте правила, містер Дерден. Не прийомайтеся до бійцівського клубу. Тепла рука під тобою складена чашечкою. Холодний кінчик ножа. Рука охоплює тебе за тулуб, терапевтичний фізичний контакт, час обіймів, ефір щільно притискають тобі до носа й рота, а потім нічого менше, ніж нічого, забуття. 27. Підірвана мушля моєї вигоріли квартири чорна, мов відкритий космос. Сіщулена вночі над маленькими вогнями міста. У вибитих вікнах жовта поліцейська стрічка, що позначає місце злочину, перекручується і зміїться на межі 15-поверхового урвища. Прокидаюся на бетонному покритті. Колись тут був кленовий паркет. До вибуху на стінах весіли картини. Тут були шведські меблі. До Тайлера. Я вдягнений. Засовую руку в кишеню і відчуваю. Я увесь. Наляканий, проте неушкоджений. Підійди до краю покриття. Ти на 15-му поверсі над парковкою. Подивися на вогні міста. На зорі. І тебе нема. Усе це настільки не піддається розумінню. Тут... Посеред миль ночі, між зорями і землею, почуваю себе однією з тих космічних тваринок. Песики, мавпочки, люди. Виконуєш нескладні завдання. Перемикаєш важіль, натискаєш кнопку. Ти в цьому нічого не тямеш. Світ їде за лузду. Мій бог мертвий. Без житла, без роботи. І я відповідальний за це все. Нічого не лишилося. У мене перевищений кредит у банку. Переступи за край. Поліцейська стрічка тріпоче між мною і забуттям. Переступи за край. Що там ще? Переступи за край. Там Марла. Стрибни за край. Там Марла. Вона в самісінькому центрі всього. І не знає про це. І вона тебе любить. Вона любить Тайлера. Вона не вбачає різниці. Хтось має їй сказати... «Іди геть! Іди геть! Іди геть!» «Врятуй себе!» Спускаєшся на ліфті до холу. І швейцар, котрий досі тебе не любив, усміхається тобі трьома вибитими зубами і каже «Доброго вечора, містер Дерден! Викликати вам таксі? З вами все гаразд! Може ви хочете позвонити?» Дзвониш Марлі до готелю Реджент. Клерк у Реджент каже «Секундочку, містер Дерден!» Потім Марла бере слухавку. Швейцар прислухається за твоїм плечем. Клерк у Реджінд, мабуть, теж слухає. Кажеш, Марло, нам слід поговорити. Марла каже, хуй тобі. Кажеш, вона в небезпеці. Вона має знати, що відбувається. Має з тобою зустрітися. Вам слід поговорити. Де? Вона має прийти туди, де ви вперше зустрілися. Згадай, згадала? Куля цілющого білого світла. Палац із сімома дверима. «Хутямала», – каже вона, – «буду там за двадцять хвилин». «Будь там». Кладеш слухавку, і швейцар говорить. «Можу викликати вам таксі, містер Дерден. Безкоштовно. Куди б ви не захотіли?» Хлопці з бійцівського клубу відстежують тебе. «Ні», – кажеш, – «така чудова ніч. Мабуть, прогуляюся». Суботній вечір. Рак кишківника в підвалі першої методистської церкви, і Марла вже там, коли ти туди дістаєшся. Марла Зінгер, що курить свою цигарку. Марла Зінгер, що закочує очі. Марла Зінгер з підбитим оком. Сідаєш навпроти неї на жорсткий килимок околі медитації і намагаєшся викликати тварину, що уособлює твою силу, в той час як Марла витріщається на тебе підбитим оком. Закриваєш очі і медитуєш над палацем із сімома дверима, продовжуючи відчувати Марлен позирк. Заколисуєш свою внутрішню дитину. Марла зиркає. Настає час обіймів. Відкрий очі. Хай кожен обере собі партнера. Марла проходить кімнату трьома швидкими кроками і дає мені потужного ляпаса. «Поділіться з собою без залишку». «Ти гібло смердюче, рагуль треклятий!» – каже Марла. Навколо нас усі стоять і витріщаються. Потім Марла періщить мене кулаками. «Ти когось убив!» – кричить вона. «Я викликала поліцію, і вони будуть тут будь-якої миті!» Хапаю її за зап'ястя і кажу, що поліція, можливо, приїде, проте навряд чи. Марла викручується і каже, що поліція жене сюди аби посадити на електричного стільця і випалити мені очі, чи щонайменше зробити мені смертельного укола. Ніби бджола вжалить. Передус фенобарбітало натрію і великий сон, як у долині псів. Марла каже, що бачила, як я сьогодні убивав. Якщо вона має на увазі мого боса, кажу, то так. Так, так, так, я знаю, поліція знає, всі шукають мене, щоби зробити смертельну ін'єкцію. Проте це Тайлер убив мого боса. Просто в нас із Тайлером однакові відбитки парців, але ніхто цього не розуміє. «Іде нахуй», – каже Марла і повертається до мене підбитим оком. «Те, що тобі і твоїм маленьким апостолам подобається, коли вас гамселять, ще раз мене торкнешся йти труп». «Я бачила, як цієї ночі ти пристрелив людину», – каже Марла. «Ні, то була бомба», – кажу, «і це сталося цього ранку». Тайлер просвердлив комп'ютерний монітор і наповнив його бензином чи чорним порохом. Люди з раком кишківника стоять витріщаючись навколо нас. «Ні», – каже Марло, – «я стежила за тобою до готелю «Пресмен», і ти був офіціантом на одній з цих вечірок із розігруванням убивства». «Вечірки з розігруванням убивства. Багатії забираються в готелі на велику вечерю і розігрують детективчик у стилі «Агати Крісті». Десь між «Boudon en Gravelax» чи «Свідлом з оленини» світло на хвилину вимикають, і хтось прикидається вбитим. Вважається, що це має бути дотепною уявною смертю. Решту вечері гості напиваються, споживають своє «Мадейреком сом» і намагаються знайти докази того, хто саме серед них є вбивцею-психопатом. Марла кричить «Ти застрелив особливого представника мера з питань перероблення в Тайлер застрелив особливого представника мера з якихось там питань. Марла каже, і ніякого раку в тебе нема. Усе відбувається так швидко. Клацни пальцями. Усі дивляться. Я кричу, в тебе теж нема ніякого раку. Він ходив сюди два роки, кричить Марла, і в нього немає нічого. Я намагаюся врятувати тобі життя. Що? Чому моє життя треба рятувати? Тому що ти стежиш за мною. Тому що ти стежила за мною цієї ночі. Тому що ти бачила, як Тайлер Дерден когось убиває. А Тайлер об'є будь-кого, хто загрожуватиме проекту каріцтво. Усі в кімнаті виглядають висмикнутими зі своїх маленьких трагедій. Їх ракових нещастячок. Навіть ті з них, хто сидить на знеболювальному, виглядають захопленими і схвильованими. Кажу всім, перепрошую. Я нікому не хотів заподіяти шкоди. «Ми маємо йти. Нам треба поговорити про це на дворі». Усі здіймають галас. «Ні, стривайте. Що там ще?» Я кажу, я нікого не вбивав. Я не Тайлер Дертен. Він інший бік моєї роздвоєної особистості. Питаю, хто-небудь із вас бачив фільм «Севілла»?» Марла каже, «То хто там збирається мене вбити?» «Тайлер». «Ти?» «Тайлер», кажу. «Проте я можу з ним розібратися». Ти просто маєш стерегтися учасників проєкту «Каліцтво». Тайлер міг наказати їм стежити за тобою, чи викрасти, чи ще щось. Чому я маю в це вірити? Усе стається настільки швидко. Кажу, тому що мені видається, що ти мені подобаєшся. Марла питає. Подобаюся? Не більше? Це трохи невдалий момент, кажу. Не підганяй. Усі навколо усміхаються. Я маю йти. Маю вибратися звідси. Кажу, стережися голомозих чи побитих чоловіків, підбитих очей, відсутніх зубів, чогось такого. А Марла питає, то куди ти намилився? Хочу розібратися із Тайлером Дерденом. Його звали Патрік Медден. Він був представником мера з питань перероблення в торсировини. Його звали Патрік Медден, і він був ворогом проекту «Каліцтво». Виходжу в ніч навкруг першої методистської церкви, і все починає повертатися. Усі речі, які знає Тайлер, повертаються до мене. Патрик Медден складав список барів, у яких збиралися бійцівські клуби. Раптом я згадую, як запустити кінопроектор. Згадую, як вибивати замки і як Тайлер орендував будинок на Стріт, якраз перед тим, як показатися мені на пляжі. Я знаю, чому Тайлер трапився. Тайлер любив Марлу. З першої ночі, як я її зустрів, Тайлер чи якась частина мене шукала приводу бути з нею. Ніщо з цього вже не важить. Не тепер. Проте всі подробиці повертаються до мене, коли я йду вночі до найближчого бійцівського клубу. Є бійцівський клуб у ніч на суботу в барі Арморі. Можливо, його можна знайти в списку барів, який складав Патрік Медден. Добрий мертвяк Патрік Медден. Цієї ночі я йду до бару Арморі. І коли я заходжу, НАТО просувається, мов застібка блискавка. Для всіх тут я, Тайлер Дерден, великий і могутній, Бог і отець. Звідусіль навколо мене чую. Доброго вечора, сер, ласкаво просимо до бійцівського клубу, сер. Ми вдячні, що ви до нас приєдналися, сер. Я із жахним обличчям, котре тільки но почало загоюватись, діра в моєму обличчі усміхається кріщуку. Мій справжній рот міцно стиснений. Оскільки я, Тайлер Дерден, можете поцілувати мене в дупу, Цієї ночі я викликаю на бій кожного в цьому клубі. П'ятдесят бійок. Одна бійка за раз. Ніякого взуття. Ніяких сорочок. Бійки тривають стільки, скільки мають тривати. Якщо Тайлер любить Марлу, я люблю Марлу. Те, що відбувається, словами не описати. Я хотів загидати всі французькі пляжі, яких ніколи не побачу». Уяви, як вистежуєш у вологих нездинних лісах навколо Рокфеллор Сенчер. У першій бійці хлоп захопив мене повним Нельсоном і стосунув обличчя. Бив у щуку, вбивав діру в щуці у бетонну підлогу, доки зуби не хряснули всередину і не вп'ялися скалками і корінням мені в язика. Тепер я пригадую Патріка Меддена, мертвим на підлозі, тендітну фігурку його дружини таку собі маленьку дівчинку з шиньоном. Вона геготіла і намагалася влити шампанське між мертвих губ свого чоловіка. Дружина сказала, що штучна кров була надто, надто червоною. Міс Патрік Медден вмочила два пальці в кров, що витікала з її чоловіка, і засунула пальці собі до рота. Зуби вп'ялися мені в язика. Смакую кров. Міс Патрік Медден смакувала кров. Пам'ятаю, як був там, на дворі, вечірки із розігруванням убивства і з космічними мапочками, що охоронцями стояли навколо мене. Марла у своїй сукні із мальованими червоними трояндами, спостерігала з іншого боку зали. Друга бійка. Хлопець чавить мене коліном між лопаток, заламує руки мені за спиною і вганяє грудну клітку в бетонну підлогу. «Ключиця!» Я чув, як вона хруснула з одного боку розтрощити толоком еллінський мармур і підтертися монною лісою. Міс Патрік Медден тримала скривавлені пальці піднятими, кров лилася щілинами між її зубів і стікала додолу з пальців, по зап'ястю, через діамантовий браслет до ліктя, де й скрапувала. Бійка номер три. Я прокидаюся. І час третьої бійки. У бійцівському клубі немає більше імен. Ти – не твоє ім'я. Ти не твоя сім'я. Номер три. Схоже, знає, що мені потрібно. І затискає мою голову в задушливій темряві. Це сонний захват, який лишає стільки повітря, скільки достатньо, щоб бути при тямі. Номер три тримає мою голову на згині, мов немовля чи футбольний м'яч. І кулачить моє обличчя молотом свого кулака, Доки зуби не прориваються крізь губи. Доки діра мої щуці не доходить до куди корота і вони не об'єднуються в пошматованому вишкірі від носа до вуха. Номер три. Періщить, доки не збиває кулаки в кров, доки я не починаю плакати. Усі, кого ти любиш, полишать тебе чи помруть. Усе, що ти створиш, буде знищене. Усе, чим ти пишався, завершить своє існування на звалищі. Я Озімандіас, цар царів. Ще удар, і мої зуби перекушують мого язика. Його половинка падає на підлогу і відлітає в бік. Маленька фігурка міс Патрік Медден, що присіла на коліна біля тіла свого чоловіка. Багаті її, люди, яких вони звуть друзями, стовбичать п'яні навколо неї і ржуть. Дружина сказала «Патріку!» Калюжа крові розпливається і розширюється, доки не доповзає до її спідниці. Вона каже «Патріку! Досить! Перестань бути мертвим!» Кров підіймається її спідницею. Капілярний ефект. Нитка за ниткою видирається її спідницею. Навколо мене кричать люди з проекту «Каліцтво». Тоді місць Патрік Медден кричить. І в підвалі бару «Ерморі» Тайлер Дерден падає на підлогу теплою масою. Тайлер Дерден великий. Той, хто на одну мить був досконалим. І хто сказав, що мить – найбільше, на що можна чекати від довершеності? А бійки продовжуються і продовжуються, бо я хочу бути мертвим. Тому що тільки в смерті ми здобуваємо імена. Тільки в смерті ми перестаємо бути частиною проєкту «Каліцтво». Глава 29 Тайлер стоїть там. Довершено красивий янгол. Моя воля до життя мене вражає. Скривавлений шмат закипілої плоті. Я лежу на голому матраці в своїй кімнаті в миловарні Пейпер Стріт. Усе з моєї кімнати щезло. Дзеркало зі світлиною моєї стопи, коли я мав рак на 10 хвилин. Гірше, ніж рак. Дзеркало щезло. Дверця шафа відчинені. Звідти щезло шість білих сорочок, чорні штани, білизна, шкарпетки і взуття. Тайлер каже «Підіймайся». Глибоко під, і поза, і всередині всього, що я сприймав за належне, народилося щось жахливе. Усе розпалося. Космічні мапочки зникли. Усе змінило місце перебування. Відсмоктаний жир, ліжка, гроші. Особливо гроші. Лишився тільки садок і орендований будинок. Тайлер каже: «Останнє, що нам лишилося організувати, це твоє мучеництво, твій великий відхід, не смерть сумна і марудна, а загибель, як надихаюча і радісна справа. О, Тайлере, мені боляче, просто убий мене тут. Підіймайся, убий мене вже, убий мене, убий мене, убий мене. «Це має бути знаменним», каже Тайлер. «Уяви, ти на вершечку найвищої будівлі світу. Уся вона захоплена проектом каліцтво. Дим валить з вікон. Столи падають у натовп на вулиці. Справжня опера смерті. Ось що на тебе чекає». «Кажу, ні. Ти вже достатньо мною користався. Не йтимеш мені на зустріч? Ми підемо за Марлою». «Кажу, веди». Тоді вставай з ліжка, каже Тайлер, і тягни свою дупу до добоної тачки. Тож ми з Тайлером стоїмо на даху хмарочоса Паркер Морріс, а ствол його пістолета у мене в роті. Спливають наші останні 10 хвилин. Хмарочос Паркер Морріс зникне з лиця землі десь за 10 хвилин. Я знаю це, тому що Тайлер це знає. Ствол впирається мені в горлянку, і Тайлер каже... Насправді ми не помремо. Язиком я відсуваю дулу в бік, до щоки і кажу. Тайлери, ти говориш про вампірів. Спливають наші останні вісім хвилин. Пістолет – про всяк випадок. Раптом поліцейські гелікоптери дістануться сюди швидше. Для господа це виглядає так, наче одна людина тримає пістолета у власному роті. Проте це Тайлер тримає пістолета. І це – моє життя. Береш 98% паруючу азотну кислоту і змішуєш з трьома частинами сірчаної кислоти. Отримуєш нітрогліцерин. 7 хвилин. Змішуєш нітрогліцерин із тирсою і одержуєш чудову пластикову вибухівку. Багатсько космічних мавпочок змішують нітрогліцерин з ватою та англійською сіллю замість сульфатів. Це теж працює. Дехто з мавпочок змішує парафін із нітрогліцерином. Але в мене така вибухівка ніколи, ніколи не діяла. Чотири хвилини. Отже, ми з Тайлером стоїмо на даху хмарочоса Паркер Морріс. Я з пістолетом у роті. І я переймаюся, наскільки чистим виявився пістолет. Три хвилини. Тоді хтось кричить. «Стривай! Це Марла, що біжить до нас через дах». «Марла біжить до мене через те, що зник Тайлер». Бідненька, Тайлер – моя галюцинація, не її. Як у чарівному фокусі, Тайлер щезає. І тепер я справді одна особа, що пхає пістолета собі в горлянку. Ми стежили за тобою, кричить Марла. Усі люди з груп підтримки. Ти не повинен цього робити. Поклади пістолет. Позаду Марле всі хворі на рак кишківника, паразитів мозку, люди з меланомою, туберкульозники. Ідуть, кульгають, котяться на візках до мене. Вони кажуть, «Зачекай!» Їхні голоси долинають до мене на холодному вітрі. Вони кажуть, «Стій!» «І ми можемо допомогти тобі!» «Дозволь нам допомогти тобі!» Небом доноситься оп-оп-оп-оп поліцейських гелікоптерів. Кричу, «Ідіть! Геть звідси! Будівля зараз вибухне!» Марла кричить, «Ми знаємо!» «Для мене це мов погоявлення!» «Я не вбиваю себе!» – кричу, «Я вбиваю Тайлера!» Я тверда рішучість Джо. Я пам'ятаю все. Це не те, щоб любов чи щось інше, кричить Марла. Проте, гадаю, ти мені теж подобаєшся. Одна хвилина. Марлі подобається Тайлер. Ні, мені подобаєшся ти, кричить Марла. Я знаю різницю. І нічого. Ніщо не вибухає. Ствол пістолета впирається в мою вцілілу щоку. Я кажу. Тайлере. Ти змішав нітрогліцерин із парафіном, чи не так? Парафін ніколи не спрацьовує. Я маю це зробити. Поліцейські гелікоптери. Я натискаю гачок. Глава 30 У домі отця мого багато осель. Звісно, коли я спустив гачка, я помер. Брехло. І Тайлер помер. З усіма цими поліцейськими гелікоптерами, що гуркотіли над нами, з Марлою і людьми з груп підтримки, що не могли врятувати себе. З усіма ними ми збиралися рятувати мене. Я мусив натиснути гачок. Це було ліпше, ніж справжнє життя. А твоя єдина довершена мить не триватиме вічно. На небесах усе білим-білісінько. Симулянт. На небесах усе тихесенько, мов на гумових підошвах. На небесах я можу спати. Люди пишуть мені на небеса і кажуть, що про мене пам'ятають. Що я їхній герой, що мені буде ліпше. Янголи тут, мов зі старого завіту, легіони і лейтенанти військо небесне, що працює по днях за змінами. Кладовище. Вони приносять їжу на таці, з паперовою скляночкою ліків. Іграшковий набір долина ляльок. Бачився з Богом, він сидів за довгим горіховим столом, а за його спиною висіли його дипломи. Господь спитав мене: "Навіщо? Чому я спричинив стільки болю?" Чи я усвідомлюю, що кожен з нас – священна неповторна сніжинка, особливої, надзвичайної винятковості? Чи я не бачу, що всі ми – доказ любові? Дивлюся на Бога за його столом, за тим, як він щось записує в нотатнику. Проте він усе не так зрозумів. Ми не особливі. Ми не помийче сміття. Ми просто є. Ми просто є, і трапляється те, що трапляється. І Господь каже, «Ні, це неправда». «Ага, гаразд. А вже ж, Бога нічому не навчиш». Господь питає, чи я пам'ятаю. «Я пам'ятаю все». Куля, що вилітає з пістолета Тайлера, розриває мені другу щоку. Тепер у мене вишкір від вуха до вуха. «Ага, просто тобі розлючений головінський гарбуз. Японський демон. Дракон з кнарості». Марла все ще на землі. Вона мені пише. Колись, каже, вони мене повернуть. Якби на небесах був телефон, я подзвонив Марлі й тої миті. Коли вона скаже «Ало», я не повісив би слухавки. Я б спитав «Привіт, що там відбувається? Розкажи мені все». Проте я не хочу повертатися. Ще ні. Просто через те, що. Через те, що часом хтось приносить мені тацію з їжею і ліками і в нього підбити око чи лоб, укритий шовчиками. І він каже, нам вас не вистачає, містер Дерден. Чи хтось із зламаним носом пхає швабру по з мене і шепоче? Усе йде згідно з планом. Шепоче, ми зламаємо цивілізацію, щоб зробити щось ліпше з цього світу. Шепоче, ми чекаємо на ваше повернення. Кінець роману Чака Паланіка «Бійцівський клуб». Для вас читав характерник. Червень 2020 року.